څخ من آ چې بدل کوږ د آياتنا او س هايا هیر کومونږ دا د سنا نرات لل کومونګ ب خیر منه دینا. او مثله هيا پشان د مثل دا وی الم تعلم آیات بو هنی ان الله بیشکل علی کل شیء قدیر و هر یوشی قدرت او طاقت وللی ما قبل سره ربته مناسبت بدی تی بار ده مخ ک من راغ لذ لفظ درع ناغم نا غم یو کس من صفوا نزل نسخی نسخ ذکر کو نسخ ک کلام د عربو کی پ یو سو منا غان راضی کلف ما نقل راضی کلا دا پماناد نقل رازی او پماناد لیکل رازی لکا یوش دبل زین نقل کے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون بشا کویمونګه چې دلییکلو حکم کوو د هغهه چې عمل کوي او کله نڅخه په معه د ابتتاله د ظی راځيله کوي نهڅ خې شمسوو ولله بوتلو ځیل کو ورسي ل او کله اناس خواهی گوره یو شیع زائل کو خدا غی فزه بلو درولو لکن سخت شمس وزبالله زائل کو نور سوری لرا سوری لریکو داغی قائم مقام نور را غیم او کل ازالی دشی توی خدا غی قائم مقام بلشینی لکن سخت الریح و الاثر روان کو سی هغه که د مونه د ن هغه نخې دکهموننو دګوره داله معنا کې دلته نه سمان نڅخ هغه چې ځیل یو ایات او د قائم مقام وي نه اتبی منها او مثلها دی کې دا اوله یو یوش زائل کول او بلدا غیب پر ځای قائم مقام جوړول نو آیات کې نسخہ په دغه معنا را او سوره حج کې براشي آیات لکي 215 سم فینسا خله اللهم یلق الشیطان دلته نسخہ په معنا دې زالې د خپل ځای قائم مقام نی او دا نسخ پا اخبارو کی راضی او کنا دا په انشا کی رازی نجمحور علماوی نسخ مختص د وامر و نواحی و پوری چدا دا قبلی دا انشا ندی اخبارو او خبر کی نسخ نرازی اکل قرآن کی یو خبر وی خو متزمن وی یو حکم شرعی لرا نو داغی نسخ جائز وی لکا گرو من ثمرات نخیلی والآناوی تتخیزون منحو سکرن داد دا سوره نحل ومش بیتمایات ده دمیو دکجورو دانگرو ناجوروی تا سدی نشد نشد نشد دا خبر ده قوم متزمند یو حکم شرعی لارا لو داغه نسخ بیا جایز او اویا سراغله د فرد د مشرکان او د يهودو کې دایو وتا سغوراین محمد صلى الله عليه واله وسلم نن مرغور ته دیو شی حکم کی سبا ته من کئي او نن یو خبرو کی سبا ته رجو کئي دا قران نه دي مگر کلام د محمد عليه السلام دي دا د محمد عليه السلام کلام دي او بیا د نسخ مختلف سوراتونی کله دا, دا سی وی زاله د سورت راضی او هغه چې د دې په حکم کې دی او دیو شینا اويس بات وی پرمیشل د دې او بلشه فریزي کله زاسی وی دایات نه یو حکم مستفاد وی او داغې داغې نسخ راشی داغی نس خراشی لکا والذین یتوفون منکم ویزرون ازواجا وسیعتا لی ازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج دی آیات میں یو حکم مستفاد دے چیزنا نبا یو کال دخاون پکور کی دت تیرے ندغا حکم منسوخ شوے دے ابیا منسوخ حیاتو نو قران کې سمرو دي وردام ضروری خبره دا چې سړې قران او سنت کې نسخه او پیجې یو مساله ولما کړې د خبره روانوي ما کمروان کنو سبب د الله دربار کې سړې جواب ورکې امام يووسف رحم الله وي وویل وي عوام خلق دي د قران او سنت فزې یو مستند عالم خبري لغوري زګه کله دی او یا سره اغست یو د لطنشته جره منسوخ شوه نه یو حدیث دی لکه صحیح حدیث دی و اذا اختر دل یو اختر دا غوخه به د دریو ورځو نه اپ ول کې حدیث صحیح او منسوخ شوه یو کان لو ګور نه د الله حبيب دریو ورځو نه جمع کې بلکہ علیک حکم کو چ خير دے کسوک سمرا کی دی اس کے اس پہادی نو منسوخ حدیث تے خدے بخل کو لا وے رضی اللہ خبر دے شعار او پر حدیث معاملات کے عالم لگورزک عوام او تے ناسخ او د منسوخ سره کیږي پتہ ده لږي رضی اللہ پخار وی شری او دا سلوی عالم بحر لکه امام ابو یوسف رحم الله چې د ټولې دنیا قاضی القزات ده او پټول دی نه زارو لو قران کې منسوخ هياتنا شمردي وګره متقدمین علماء د نسخ وسیع معنا اغستوا دا دایات مطلق صفه تغییر تب نسخوي رایی په نسبین زسوا یا ترون زیات قران کې منسوخ دي دما تقدمین دا مسلک ده یوج رغویبا چې سالف و او خمنسوخ نه متاخرین او نسخ په محدود ومانگانو کې استعمال کا دیوینه صدی ته وای دایات حکم سرت تلاوت نه یا بغیر د تلاوت نه او چھتلو ته نسخ لذې محدودی معنا د وجنا منسوخ آیاتونه لګدي دای وایو شل آیاتونه منسوخ دي لکه علامه سیوطی رحم الله اتقان کې بهوره تفصیل کړي شاولی الله رحم الله الفوزل کبیر کې وایي چې دې مفہوم دلان بس بین آیاتونه منسوخ مانی او باقی د نورو آیاتونو دا څه توجیه کوي چې پدغه معنا باندې د آیات منسوخ نه وي وګوره یو خبره ضروري ذهن کې راولې زمونږ د علماو د پینځو یا ثونو جواب هم کړي وای پدغه معنا ځام منسوخ نه وي زمونږ د بازن طالبان او عوام او ذهن کې وی کیواله موې حدايات منسوخ ده, و ده او دغه پرو خاندي وای منسوخ هيات نشته او دغه وی منسوخ ده دا د کوم توجیه کې کړي پدی باندې منسوخ نه ده ادا ما نام نه دې قرآن کې نه بالکل منسوخ هيا اتونه قرآن کې منسوخ هيا اتونه خو اهل ال مداغه او د سمانه او توجيه د قرآن او سنت او د شريعت په قواعد او پرانا کې کړي چې دا غا معنا والي نو د آیات نسخ له ضرورت نی کپو نو په خبرو باندې نو منسوخ دي ته ور ور نو دو ورلانده وطودا خوی ختم کئی ها او نسخ بیاسو کسم دا کل تلاوت او حکم دوار منسوخ شید. کل صرف تلاوت منسوخ وی حکم باقی وید. کل حکم منسوخ وی او تلاوت باقی وید. ما ننسخ من آیتن اغی چې بدل کوم یو آیات اغی چې او آیات مم بدل کو اے لفظ پورت کو حکم ذوالا یا یو آیات قبل بدل کو یادا شید غره منس خداوی رفد حکم مشی سارا د بقاد لفظنا اغا چی بدل کوم یو یات او نون سه ها یک ګور ذقرت نل ن سه ها کی یو ګور عام خیرت دی جتا سو ل ګور ن سه ها نداد نسیان او د هیر ندی او نون سه یا هیر کو دا موږ د زړو نو ناد زړو نه بوزو اے ډیر یا تون داسه منسوخ شي چې الله د خپل حبيب د زړه هیر کړی الله وايي سانو خره او کفلاتن سا الا ماشا الله زرد قران لولو پتا صحبيوا فلاتن سا دا یا خبر دے امانا لا لکه خبر شم فلاتمسا تبه هیره نادد خبر مانا شو یا فلاتمسا مانا دین شاد هیره وایما الا ما, ما شاء الله براگرسی الله خو خشی او یو شی منسوخ کای نو ستا سود سین مبارک نوی هیر کی الله بدا شی شی منصور کی دو الله بدا حبیب د سینې نشو کو هیر به کو نو غره د نن قرت کی شی نو داد نسیان نوی او یو قرت پدی کی داد نن سا یو قرت سره نن سا ها داد پمانا د تاخیر راضی نوخرها نو یو قرت پدی کی دام نه او ننسا اها یا رستوکو ا د نسخ نه کو منسوخ کو وینا یا انزال رستوکو نو د سره نازلاونا یا رستوکو داملنا مونږه منسوخ کو نعت به خير رات لولکو پویو شي سرا چې هغه غوړې د دینه د فاراد بندګانو داغه نه غوړه شي راو نو او مثل ها یا په مثله داغي او غره د اخیریت عام به کپ نافکی وی ک په ثواب کی یا ک په دواړو کی او مثل ها یا پمسل داغیم علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ بی شکالا علا کل شیئ قدیر پہر یوشی قدرت و طاقت والده علم تعلم آیات پوہنی ان اللہ بی شکالا لہو ملک السماوات والأرض. دا دی اللہ دا پارا یوازی دا دی اللہ دا پارا باد شاید آسمانو نو دزمکو نا وما لکم من دون اللہ نشتہ تاسو د پارا ماسی واد اللہ نا من ولی ان او امت سوک دوس او امدادی ولا نشویر او نسوک امداد کون کیم ام توریدونا ان تسألو رسولکم آیاتا سو اراد لرئی داچ تپوسو کئی دخپل رسولنا توریدونا کی خطاب چھال رئی نو احل علم و مختلف اقوال ذکر کری یا مسلمانانو توئی نو رسولکم لکسنگ پا نفس الامر کری ذکر دی اقرار کولو چید اللہ رسول لیم یا خطاب یهود ته دی نکو یهود تا شینو رسولکم ور تولیوی خو رسول نمانلو نو ازا فد رسولکم علا ما فی نفس الامر دون الاقرار مسلمانانو لکه خطاب شي نو نفس الامر کم رسولو او دی ای اقرارم دالاده حبيب د رسالت کو له اکه کفارو يهود ته خطاب شي نو رسول ورتوي علا ما في نفس الامر دون الاقرار د ای اقرار نو خو نفس الامر کې اگر رسول نه اباذه مفسرین وای چې دې کې اقوال دی. یا خطاب مشرکانو تا دی. دنی با او پوچھو نا کون. او دزدود دی ناد دو اجنب قول. نگور اکا مشرکانو تا خطاب شی ندایات بدا سمانا ام تریدونا دا عم من قطع دی پا مانا دبل دے لکا تفسیر مدارک کیوئی ام تریدونا دی. بلکه تاسو اراده لرئ انتس ال رسولکم دا چې تپوسو کئ د خپل پیغمبرنا کما سوئله موسی من قبلو لکه څنګه چې تاسو کړی شوه د موسی عليه السلام ند دین مخکی قوم شرکان او د زدهو دینات تاسو نه وکول لکو گرئی سورہ بنی اسرائیل دا مشرکانو تپوسونا دزدو دینات سو نوه نمبر آیات نو گرئی فسورہ بنی اسرائیل کې وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ذال مشرکانو د ذدو دینات پوهونه او قالو د مشرکانو ویلیو لنؤمن لک ہرگز مونګه تصدیق نکو تا په خبر اې د الله پیغمبرا حتا تفجر لنا ترج روان کی مونږ د فارا منل ارض د زمکه د مکین یمبو عنچینه دیده کی یمبو مفرد دیخو مانے مانن جمع دی یمبو عن عیونن اید آدم اکیز مکا چی دوبون خالی دا علب مؤمنو چی تمونتد دین چنی روانے کی او تکون لک جنتن یاشتاسو د پاری اوباغ من نخیل اند کجورونا وَعِنَ بِالنَّوْ دَنْگُرُنَا فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ روان کی نِهْرُنَا خِلَالَهَا تَفْجِيرَا دَاغِ پَمَنس کی پَرَوَانُوْ لُسَرَا تو خمزموون تیچتویز پی غمبر امنو تاسم بازارونو تروزیم پکار دے چیت پیغمبری چستا دا کجورو امگورو یا باغوے دا او داغی پا منسکی روان نروانوے او تسکی تا یا یارو غرز دا اسمان نام کما زعمت لکسنگ چی تا خیالو گمان کڑے علینا پا منکی صفن سو ٹکڑے چی منگن منو نزد کانو باران را بانی رو و روا رو او تاعتی باللہیم یادا چر اولی مونت اللہ والملائکۃ قبیلا او ملائک قبیلا یوم انادا ومخ مخ یا قبیلا زموار ګور دور لوی ز د میناده دے وای مون با ال من اللہ وملائک را او یکون لك من زخرفن یادا چی شیدی تا د پارا کور د سروزارو ته چې پیغمبر مستا کورم د سید لټو غټولې پخار د چې ستا د سروز او او ترقا فیس سما یادا چی اوخی د اسمان تا ولنؤمن لرقیک حوارگیز مونګه یقین نکو ستا پتو شختو وانی حتٰت تنزل علينا كتابا تر دې شره نازل کی موږ ته او کتاب او پاغي کستا سو تصدیق وی نقراهُ اولولو مغا غیلرا ور دې ټول سوالو جواب کوي قل سبحان ربي او فرمای پاکي دا رب زمان را حل كنت الا بشر الرسولا زنیم مگر بني ادم پیغمبر زما پلاسو کی معجزہ نشتا لقد یو نبی پلاسو کی معجزہ نوا نظم بشر رسول معجزہ می پلاسو کی نشتا وګوره کدی کی تپوس د مشرکا انوشي نو یادغه تپو شنو د دے چې خطاب صحابه اکرامت دے رضی اللہ عنہم او سوال نمرات دا دے اغا تپوز دے چه ایکی سخیر نوی لکا سورہ مائدہ کې زید ورس ای تپوز کڑے و لکا گرئی سورہ مائدہ و او داغی ایاتو گرئی ایک نمبر یا یوهنا مننو مع وال لا تلو عن اشي ت پوسونه م کوي دڅشي به د سسیزنو باه کې ان د لا کوم کچې سرګ شي تاسولهتهڅ کوم خفا او غمجن کې وَإِن تَصَلُّوا عَنْهَا أَوْ كَتَپُوشْ مُکُد دِیشی زُنُوارَکِ هِی نَ‌یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ کَمَا خِچِ قُرآن نازلُ لِشِتُب دَلَکُمْ نَذَابَ خْکارَ او سَرْگَن شِتَا شُتَا أَفَللَّهُ أَنهَا ذِلی مَخِ تَپُوشُنُ نَ الله مافی کَڑِ وَاللَّهُ غَفُورٌ حليم. او الله په بخون بخن کې د ډېر او صبرناک یا يا خطاب د پدې کې يهودا تا نو دا غي سوال لسم وراد دي لکه غوړې د سوره نساء شپګمې 파ري اول مخو غوړې که <تصفح> مراد ته يهوچي او خطاب ويل شي نو گرئی آیات در پنزوستم یو سل در پنزوستم آیاتو گرئی دشپگم پاری فاول مخکیب یسالک اہل الكتاب ان نزل علیہم کتابا من السماء تپوس کئی تاسون حبیب اہل کتاب دا شرع نازل کی پجویو کتاب دا اسمان در طرف نا غل لک څنګه چې موږ کتابونه نازل شوی یا کتاب نو مراد خاص کتاب دی چې دا هر چا پنمختوی الله وی حبیب پریشان اخی گما دی یحود پدې تپوس فقد شعلوا موسی بیشکره پختنه کړو د موسی علیه السلام نا اکبر من ذلک بېرې لیدل دي نه نو پاغي کې دا ویلو فقالو ارنا الله جهرتا وي خهم تعالی احکارا فخذتهم الصاعقه لو لديلره اندر به جرم په سبب د ظلم د وی نه درې تفسیرونه علماو آیات کی ذکر کړي هم تریونه بلکې تاسو اراده لری انت الرسولكم دا جې پښتنه او تپوشه کې د خپل پیغمبر نا کما سو الى موسی لکه څنګه چې تپوش کړښو د موسی السلام نا من قبلو د دین مخکي ومن يتبدل للكفر او چا چې بدل کوي او څخه کفر بي ایمانې پزې ایمان فقد ذلل سوا السبيل نو بے شکا گمرا د دے دا برابر لار ناب ود دا کثیرم من احل الكتابی خوخ گنی دیر دا احل کتابونا لو یردونکم ایدا لو مخ کدر لطیرو چه پمانا دا انده املاو ما من نبه الرحمن کی ویب لَوْ يَرُدُّونَكُمْ أَيْ يَرُدُّونَكُمْ لا تر تفسير مدارک لَوْ يَرُدُّونَكُمْ اَيْ أَيْ يَرُدُّونَكُمْ دَاچِ وَاپَسْكِ تَاسُ مِن بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَارًا پَسْدِ ایمَانِ ستَاسُنَ كَافِرًا اے گوارا بے قرآن دشمنی ذکر کئی اے گوارا دیر احلی کتاب لگنا دا غی د زړته مننا دا دا چې د ایمان والله مان نه بهڅنګاړو او دا اوې داسې کوي حدن د وجه د حد او د ک نه د حدن منصوب د مفول له دیدن د وجه د حد دا حسدن مفول لہو دے عامل پا کیا ودد دے یا یردونکم نے اے دا حسدن دا پارا یا یردونکم عامل لے یا ودد حسدن دا وجد کینی او دا حسدنا من عند انفوسهم چدا کینا و حسد دے دا, دا, دا دید دیزرونو دا طرفنا یا روئی دئی و پوئی گینا وی من بعد ما تبین لهم الحق پسد دینا چخکار شوی دیدوی تحق اے قرآن ساجی بھی خبریں کوي کلب ہوئی یو سړی تحق حق معلوم دے چدا زچا پسی شویم داد اہل حق ہونا دے او داد مومنان ہونا دے خواہ کی نی دی تر آپم خکڑے چ وای چې دا نه مرضی مان بدن څنګه زایل کیږي وصلاح الالمین وای څوک دا سکینه کایو څنګه یې مون تاسو لسو کوم نه فعفو عفو او کای درگذرو وصفحو مخت نه او غر زوی حتا یاتی الله به امره ترذی چرات لول کلا فخفل حکم او فی صلی سرا ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت او طاقت لرونکنه ورایاثه سوچ کوي دا ول ذل لفظ حسد راغے الله دې موږ ته سړول د سنا دا حسد لمنه او ساتي زمونږي او استادو الله دې رحمت کی مونږه ترجمه کړي واله شيخ صاحب په خاص شاګردانه کيو داغه وکړه د خوشطبيته ای نه وی وای تقسیم کړي دوه موليان چر کلاړو و چې دیرهاله موله بسرکه وی مو ورس تقسیم کړي صرف حسد پاتې ره نو دا, دا دایمه نه تقسیم کو په ایږي په خبرهबात په چې تقسیم کو تا وګوري په مختلفو ډولو کېږي اټولي دلم مسلمانانو دی خو یو بل ته د کفر نه خبر نګوري او بې څنګه ځند کنه قسم دې کو دبر کې نه د کافرو سره په جنت فردوس مو لمخ کې کافر سره دور روان نه نه بلکې د مؤمن سره روان دا لکه ګور يهودو لګوري دا غي دا هغه چا سره روان نه چ خاول سرګند شوي چې دا په حق نه خوګینیا او حسد را پمخکنی دا ورلیا دي چې وي د په تقسیم کې سره سیدی یا وایي حسد په نصیب کې راشه ترې په لغور ته درس کې یو کلیجه نو قبل چې شوورو کو خوشحالي پکار دا کخفکار له دې وې دم شوورو کو بس بیاغه پسې وروره شوروش شو. کوششی زارې چې دا شیدار درس پیروار کړو کایهو مدرسې را بل چا جوړه کا نو دې وې چې راولې جوړه بس دې کې دې را په مخ اخکړې چې دا بسنګ ور وانو نو بس ټول عمر په دې کې تیر شي چې په دې ور وارو ار وانو له جوړولو وال خبرات تک کته ده هي یو شی جوړولو ور وانو له غثات الهي بس دې کې نه حسد را پمخ کړې حوالہ پاتہ د چداد اهل حقونه دې علماو لیکلي اولو اول ذنب فی السما حسد اول ګناه د اسمان کې شیطان غنی و ف حسد ابلیس ادم ف بعن حکم تعالی دی ابلیس د ادم علیہ السلام سره حسد نو د حکم منو لن انکارو کو دا حکم یې لمنو ادم علی سلام سره نه لګیدا او اوله بنا پزماکه کې محسد ده فح صدق ابیل وهابیل قبیل رافا سيد وهابیل سره حسد فاسلون باندې قتل بنیاد د دین جور شو او نبی الله السلام د حسد مذمت ذکر کړي یو حدیث د ترمیزی شریف کې راغلی و ید دبای لیکم دا اولو م می قبلکم الله حبيب وی رور ر رو روان د تاسوت تا بیماری د امتو چتا شو نمخ کیو الحسد والبغض او اغه حسد او کینه او بغض ده هی الحالقه دا بالکل دین خرای اے خالقۃ الدین لا خالقۃ الشر دین ختمی ویښت خرایل دین مراد د غره حسد ډېر لوی ګناه ده ګناه کبیره ده ادل تو علما کرامو ذکر کړی اے وای دا ظالم په دنیا کې ونګوري چې مشابهه مظلوم سره ده اے دې ظالم په مشابهه ش سره ده یو مسلمان سره حسد دې زکار سره دین دې علم دې أغله الله دنیا ور کړی نورې سو خوشحالي ور کړی بده چغې وګوري نو شویلی کای ها پای صدا او پای زی غیو نعمت لا او دا خونند وشوی اما غذو تا نشل کته نن خو سبا شود ریشوی دا مشل خفر نو دې زالم خو مشابید مظلوم سرر دې زالم خو مشابید چا سرر دې مظلوم سرر عددی ګورګا سباب امام رازی رحم الله ذکر کړي و یو سبب د هسسره اتعزز یعنه فلانه سره عزت من شو د جرمانه نه مخه نیسی بس اوس بزه د دن کار په ځای دا کوم چې د دی د دې اوچت مقام نه شک تاسو ګورئ عقیده یو ده عمل یو ده بلکې اغتفه عمل او دین کې مخ کړي ودې وایي چې دا مخکې شو به یو دا دې کوشش کوي فالحاسد يريد زوال ذلك المنصب عنهم دې موضوع امام رازي رحم الله دا ذکر کړې توجه وکړه وي طبيعت د دا حاسد داسي چې د نور دې د خادمانو کاران شي ماذيري بمشري بذې د بن نا غنه مت بدیل وی کې چې دادور شل می نوکران دي دا یو په کیسه زموږ خبره نو بذې د غيو رکاوټم د بخې لری کای یا کل ګور عجب وی لکه عجب ده احلیل مد ته تکبر او عجب په مرز کې فرق کړي تکبر دي ته وي چې زړه مغرور ده او په خلب وې او عجب دي ته ارله کی وې زمغه او دې څوک نشته په خپل نه وې سپوزوي په خبره باندې دی ویې ماغون دې څوک نشي دا نه څنګه څوک په دې کې یو علاقه کې پیدا شو نو دې دغه نعمت د سوال کوشش کړي ا درم وجهه شوا اي پیغمبرانو ته ګر کافر وې ان ان مانتم الا بشرم مثلنا تاسو خو زموږه او دې تاسو زموږه څنګه چتی چته دې یو سلووررم اووجه اعمام راضیرهم الله آدم ې ک کړی ویکه یږي د فوت د مقادون یاره و کد خو دما خو مقصد خلقو دا دی چې په ټولو خلکو دی مشرې او دد دا ټولی دنیاوي فدي د ماله حاصلې شي نو دا خو ما دی کې د تصهم کله ګورا د مشری او د جا هم یا دا مختلف اسباب امام رازی رحمه الله ذکر کړی abe ویلی ګورا حسد کی سره نقصانات دي یو د الله تقدیر بدګنی دا چا چلا دینی او دنیوی مقام ورکړه دا چا ورکړه وروست تل تقدیر فی سلام انوس اعتراض نک چې عدالت اولی ورخه د حاسد یو قسم اثر کراحت ماقدره الله الله چې تقدیر کی سبی کلی دې غبط غنی جېم ګورادا کینہ او حسد گناه ندا سیخری لک او خشاک لچ ور ورتکی او اویکل د حس د حسد او ځړکیو حسدوی نو دې رو روخري دې چې ګوري چې هغه چا سره حسد ده اغه باندې دا بل دینی ابل نه متو کو دا بل دونیوی نه متيو کو نو دې خفقیږي او رستر رزه سینه تنګيږي سوق چې ګر حسد کوي دې پدې حسد کې يهودو سره مشابه دي او ابو داود شریف حدیث کې راغلی من تشبه بی قوم فهو منهم تا اللہ پیغمبر ویسوک چیدی او قوم سرم و شابیشون دے دے چاہ ندے بنیادی دا حسد چا سفت دے دی یهود و سفت دے دور سنگے حق مانے خار روالو لے تا اللہ پیغمبر دا سی پی جنو کما یعرفون ابناءه داسې پی جنډو لکه څنګه مور خپلار ناری نه بچی پی جنې ادا بوای علماء لیکلی وي بناته نوې ابناء وي پښتنو عادت باندې تشریو کو پښتانه الک ډیر ګرځې ک جینی ډیر ګرځې جینی ذواللہ سو کې ونګوري هر وحاله کې بارم ګرځې نو یعارفونه کما یعارفون ابناءهم دا شي پی جنې دا پیغمبر حق دے لکه څنګه چې پلار خپل نارینه بچی پی جنې او حسد راغلو حسد راغلو اگر حسدي شړې و ایمان کې کمال تنه شې دا کہ مومن دی کانا کافر نه دی خد دې ایمان کمال نشي حاصل وله لکه بوخاري شریف حديث ده لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويتا شو کیو سره د ایمان په میدان کې کمال تمشي رسې ده چې رور تا غشي خوخ نه کی جزال له خوخ ده د خوخ څخه ورا د حسد نه وې کفر جوړېږي حسد نه قتل جوړېږي حسد نه دروغ جوړېږي دا یو قسمت او گناهو نه سمجهل را ګوره حسد راغله دی يوسف عليه السلام درونو دی يوسف عليه السلام سره خپل پیغمبر غمبر سے دروغ وي او معصوم روري په کوي کې وګرځول او را ل پجڑا جڑا وي غران مخانو خورو سو کالی پر پلار په جڑا فرض تر ديږي دا غن نظر پچا حت و بيزت عيناه من الحزن دا غن نظر د خفقان نټول سپین شوی ادم در لوی وای حسدي وجردین دوه د غنی خپل رور به رسکا هاه کل خپل رور دې خپل <خبالا> اقیده والا سړی خو بس تا پسی نو دا دعا کوي چې الله را پسی زو کبا هغه در پسی شو یو ځل شیخ سیو راغله وړې درنۍ درنۍ خبري وي الله دې خبردان وراثو نډکی شیخ سید سمجان مولانا سیو راغله مالوی بچي مونګل ته دره کیو او ټو فقرالهواله جي کور کې زو کوي مو کوي کو ابي مالوی بچي اسيالو وې شوق دې الله چا پسی کوي دغه ریهته کور کې بنه شخلا سي دي څه پوښوي په خبره کشوګ در پزیشو بیا د کور کې خلاصې کې ودا دوا کوي چې الله را پزیشو کله ه صدي خپل رور دی ور یوسف علیه السلام خپلونو تنگ کړي یو مشهور شهر تیر شو دا د لارلم دیوبن فارغه مو د لارلم دیوبن فارغه مو عبد مولانا شیخ د نوو خارک شاعرمو او د دیوبند سمو د دیو یی ضرور نته یو شعر دی وای ټول خلق تنګ دي د نفس او د شیطان نا او وای زه تنګم د لالا شاکر الله ضروري شاکر الله نو مو کنه د دا الله نو مداغس نو ټول خلق تنګ دي د نفس او د شیطان له ځان تنګ نو کله خپل لالا در پسه شوی عقیده دې مې او عمل دې مې او دې بس د ذکرونه شي دویږي بل څوک له ما سره پدی منصب او دي مقام کې ودريږي د دې کمالي ایمان ته نشي رسیدې او حسد وئی لازمی د بندا مخړول سوال د الله نه فضل سوال ته نه کوي بلکې د امیش مومی چې د بسوي دی په غمونو پریشانو کیوي او اله الا لامین وی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بال الله باز خلکو ته فضیلت ورکړي نداغی دا سنا جاهز تمنه مکواب باز اهل ملک دی حسد به پس ختميږي ها بای دا یو ضروری موضوع دی بای الله دې موږ ټول د حسد څخه خلاص کړی ويغا چپاغی بان بس کېږي گی شرد حاسد بد کی گی علامہ ابن قیم رحم اللہ بدائع الفوائد کھل کتاب دے للا پیدا خیبایو ملغلی پیری بدایع الفوائد یو له səزاب ذکر کړی چې د حاسد شر پیدا دفق کې یو بار وخت الله نه پنای غواړي او خاص کر د آخري صورتونو خو و من شر النفاسات فلعق و من شر حاسد ادھا حسن دا, دا خیری صورتونا سارا ما خام پدی دریو وادو دری پی ریزان سکوائی دمکوائی پی <تصفح> بل تقوی دا لادا وامیرو پابن شا دنواہیون اجتناب کام زکا سوک چه تقوی اختیار کا ومن یتق الله یجعل لہو مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب قرآن یوسف علیہ السلام کی در تقوی آلام مقامو نو حاسدین و رونو حسد کولو خواہکم مقامو مرتبی تا او و رسولو سو اسباب شل بایا جو امزان بپا صبر بانی مزین کې اے صبر صدی داڑی رلویشن دے ان الله آسوا بیرین الله دا صبرناکو او سره د خصوصي مددواز تاسو سوये کاندز لیکای اس په کې وای دروغ جوړه مثلا چاله اوس پاره الله له اوس پاره لګیا دې درپس او صبر اختیار کا چې صبر دې اختیار کو الله وايي ولا يحيق المكر السيء الا باهله نا کار مکر د مکر کوونکی نه راچا پیر کیږي ګور غزاد لو ګور چې کوم ورو یوسف عليه السلام کوئی تا غرزوله د سوال ګرو په شکل کې ورته مخې لو درول اسمر دلوي صبر خاوند پدریم ځل چلاړ ورتوي يا أيها العزيز قد مستنا وأهلنا الدر يا اي أيها العزيز مصر منغو زمان بالبشتلو غرسي دلي عداز المدى سي پيسي روڑي چياغد صد أغسطو قابل من دين نمان بان احسانو كاو پورا پورا پیمان را سلورم توقل دي بالله باني تودية جرزير ما فالله بروسكده بس كايد حسد ومئت فمئت توقل الله فهو وحسبوهو او پنزم داده لپ دي باني مشغولة كواما بلکه لکی چی دي رازي اشپاکم الله ته متوجي شاو اخلاصुका ادا شموال يالا د دې حسد گئی دا زماده گناهونو وجي نو الله ته دخپل گناهونو نه توبه باسا زکه څوک چې پتا مسلط کیږي دا د گناه وجره نکتهوبه دې ویستانو سمسل به هل شي ایس وي و م اتموجنه خيرات کو سمره چی دی وسوي دا صدقه نه دا حسن وبسی رحمه الله علیه قول له ويدا او مردوا کوم بس صدقه د خپل بیمارانو دوايي په صدقه سره کوي ادا بیمار شونه چې دی واسي روپای لس خیرات کا پهلوانو لرهړه نو دی وای کدی خوشو نګټ بالالو نظر یې وبالالو یو صدقه یو نظر دی کوم فرق دی پوښې په خبره لو کخن شون رو دې ار او ار او چالاسو ورکای دا شرطه مکرر کو سوپو شوب مصلبانی ادا خبره ډېر راکران را وید اور د حاسد مړک د سره سه اساناتو کا ابایس وی ولا تستویل حسنۃ ولا سیع ادفاع باللتی هی فَإِذِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ دګرتاه اسباب چپدی بسړې د کینه ګرود حسد نه بچکی الله دې موږوتا شړول د حسد نه مصاطي او د حاسيدي رو نه پدی مصاطي امو حسد من عند انفسهم دو وجد کینی او د حسدنا چه دادید ترفد نفسونو ددوینا دو <تصفح> من بعد ما تبین لهم الحقو <تصفح> پزد دینا چه لیل حق سرگن شوینی فعفو وصفحو مافیو کئی او درگزرو کئی مخواروائی ولما او د افې معنا کړي ترکو او قوبهتل مضب ګنا چا کړی او تالهڅزاه ترکل او صفه سطوي ترکو تصریب ملامتتی عام پې نو او دا د بلندو اخلا کو نه دی یوسفر السلام دي پلو ووره رونو ور سرهڅسه کړي خو قسم دی لیویلې لی که در ل سورة يوسف كي بوواي رونو بار وخرا وقتل جماس روڑا يخوري يوسف علیه السلام لأي ورده يوزلوی تاريخا خبر على ويتمون بار بار را غاد يزان سرمو كينه اب مونج اغمبخ كي خبرو لغورو نو مونج ترسترگنشو ملاوولي چه داب مونج سکره نيوسف علیه السلام وردهوی نا ستاسو دا وجه نخوز ما سمرلوی شانو چت د م سروالهو کهزه بادشاہ شم نو وي پاکیې دغ زات لره چې هغه غلام چې په یو سوو پهخر شوي دی هغې د مصرباتشا هته وورلو نندله پته لګې چې دا خو غلام نه دی دا خود بر himم السلام اسلام په پهچوکې او دا د لوی لوي دا سبه او خانر د انخواون دی وي زما خو په تاسوچت دای لن فتو لجد اهل مصر تا چدا خو یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم دے اللہ حبیب و کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم ایک اوچت نسب ګورې نو دینه بکمزه کې پیدا کی یوسف علی السلام پیغمبر دے والد پیغمبر دے نکي پیغمبر دې اور نکي پیغمبر دې دي ته سلسله الزهبه اداشي واجب نسبه دي معفي و کوي واصفه مخته واړوي حتا يا تي الله به امره تر دې چې راتلو کې الله پخپل حكم سرا دل تفاصیل علماو لکې دې دا آیات د عفوی او د صحه منسوخ دي د سوره توبه په حکم دې شر آیات قاتل الذين لا یؤمنون بالله ولا بیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله د ګرباځوې دا آیات منسوخ دي دا د بعض اهلی علمو قال لکه ابن مسعود ابن عباس ابو العالیا امام قتاده رضی الله عنه دی ویدہ حکم منسوخ شویلې یو جماعت د مفسرین او فقهاوی چې دا منسوخ شویلې لکه دا یو قاعده ذکر کای علماء یو قاعده ذکر کړي وای منسوخ استلahi کی غایا ذکر نوي بلکه حکم مطلق وی ها قاعده سره پ منسوخ استلahi کی غایا ذکر نوي بلکه حکم مطلق وی اذل ته ذکر ده حتا یاتی الله به امره پ منسوخ استلahi کی غایا ذکر نوي بلکه مطلق وی ادی آیات کی غایہ ذکرنا حتی یعطی اللہ بی امری ہی سوک پوچھو ایپا اب آئی دویم جواب دالے چی دا دا اخلاکو ندی او پا وخد دعوت کې د دا اخلاکو حکم دی نو ده دی ده قتال سر منافعت دشتنو نسخ لساجت دشتنو نسخ خالرادی جی دوار حکمون جبکی گینا د دا دعوت مه میدان کی با نرم اخلاک و عفو صفاوی ام میدان د قتال کی به تور چلے دوار مه میدانون جودا جودا لیم پا دعوت ده دا میدان کې که زور دشتا و کنشتا خود ما او د صفه حکم نه او قتال میدان کې د قتال حکم نه رزق او اخلاق او پوخت دعوت کې د قتال سره سم منافات نشتا نو نسخ حاجت نشتا حتا یاتی الله به امره او به امره نس مرادی امر یود عوام رونه له باز وای دی کې امر بالقتال مراد دی لکه سورہ توبه یو کم د ارشاد آیات ته چوي په دې باندې دا حکم منسوخ شوه چې کوم علماء وایي لکه الله حکم قد قتل بني قريظه او د جلاوتن کول د بنو یا ياباز وي دینه مراد قیامت ده حتا یاتی الله بأمره رات لولوک یا الله په خپل حکم سره قیامت راشي یا مراد د امر نه مراد قوت در رسالت ده او کثرت ده زور راغ د اسلام لږه ورڅخه دا چې کارونه کولب نشي جدي اسلام زور ندبی امرهی نمرات قوت در رسالت دے او کثرت دو امت دے امت دیر شود اسلام زور راغیں بیاد چاوست دے شدا سے خبری دیو کی ان الله بیشک اللہ علا کل شئ ان قدیر پا یو شی قدرت و طاقت والدے و اقیم السورات پا بندک و اذی اقامت الصلاه تفسیر در نماز کې تیرشه و اتو الزکات تاو ورکوي زکات و ما تقدمو لانفسکم هغه چروان دی ولي گئی د خپل زانونو د من خیر د سنی کینا کومزد ک خیرات له او کومور سنی کمل له تجدوه عند الله وبمى ثواب داغد الله شر ان الله بما تعملون بشير بشكال لا فاجتا سوكم عمل كو اي بشير لدن كه و قالوا لن يدخل الجنه و يد هرجس ذنب نش من كانه مګر هغه څوک چې هغه په يهوديت دي او يهودي او نسوارا او یو نسوارا ورایا ته معنا ځان پوي کوي دا چې لګل چې يهود وي جنت لبني دي مګر يهود او نسوارا او نسوارا وي جنت ته ونځي مګر يهود او نسوارا بلکې يهود ځان ته خبره کوي او نسوارا ځان ته وي زه کدي ډانو به یو بل کافر وي لکه ورستو آیات ورپسې را روان دي وګورئ وقالت اليهود ویاتی اوسل دیار لسم وقالت اليهود ولیست النسوارا لاشین یهود وی نسوارا دو پس دین نوی وقالت النسوارا لیست اليهود والاشین تني، او برلکام رفع زان زان تدیق صنی یهود وی جنت بندزی مگر یهود او نسوارا وی جنت بندزی مگر نسوارا تلکا امانیوهم داد دی آرزو گانی دی یو بدلیل خبری دی تلکا امانیوهم داد دوی آرزو گانی دی اشی باطل خبری دی بدلیل خبری دی قل حاتو برحانکم او فرمای حبیبا رو ل دلیل استاسو اے په دې خبره دلیل پېش کئ چې جنت لبنزي مگر يهوديان او جنت لبنزي مگر نسوارا او دا برحان ماخوز د بره نه او بره قطعت هواي يقيد ننون په کې زائد دے بازی علماء ویدا ماخوز دے ده برحنتن ننون پا کبیاس لی دے او برحان اغا دلیل تویچ یا غیقین فیدہ کئی جمع براہین رازیب اے برحان دلیل على صحت الدعوہ او فرمایا روڑی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین ی تا سرریې ا دا به ذکر کا څوک چې داولر نو دلیل بهم دی پیش کوي او پهخوا زمونږ دي کو لما کرا مو مشاه خو د څومره سومره منکراتو ب دا ور کولو نو ورته و دلیل دی نه دلیل بل و خو دا ش ت دلیل وی داسو کوئی فلانه مسجد کې استته یوه دلیل به پېښ کړي د نش دلیل لیک چتويشت نو اوس به داغه دوست والی دلیل پېښ کړي کپوړو شي په خبره باندې د جته وی نشته نو نش لويسه دلیل له الله وایي چې څوک داوا کوي وای ها تو برهانکم د څوک چې داول لري دلیل به مده پیش کړي ای اوس له وی دا شي نشته بدعت وایي کې نشته نو دنشبه در تس دلیلو خوی توه دا کار خیر ده او کار د دن نو تب دلیل کې او فرمایه هاتو برحانکم روڑی دلیل ستاسو ان کنتم صادقین که یعی تاسو رشتینی بلا اولینا داس ندل کسنگ تاسو تشت مناو آرزو کوئی من اسلم هر غچا چې تابې کو وجهه خپل ځان ذکر د وجهی دې او مراد په ټول بدن نه او ځکه وجه ذکر کا چې دا په بدن کې اشرف د اعضاونه نه دی ادا موضع د حواسونه دی پدې کې ګرسترګې دی پدې مخ کې دماغ دی او ګونه دی جبل بند سلامه وجهه لله هو چا چې طبی کو خپلځان لللهه الله ته وه محسون او حال دا د چې د د سنتتو طبیو د د سنتتو طاب دی فله اجرو د دپاره اجر د د بهی ان د رب پهنی درب د د والله خووفون لیم ولا هم يحزنون او نبوي دی غمجن ادلته مفسرین الکری امام ابن کثیر رحمه الله دا عمل قبل دود و شرط نذی تو شرط نذی وای ایس کوئی نماز دا عمل لقبل شی ریا شرط پاک اخلاص دے جدا و خالص دا الله د پاره و چا دا پاره و دیم دا و د سنت مطابق وی اېزلی واخ په یو شی کې اخلاص شته خو چې د سنتو اتبا نشته دا غشې قبلي ګنا دا غ قاعده غلطه ده و یاره نیت چې سم کو نورش نه نیکی جوړيږي نیت کده سمکو کو خو په شریعت کې ثابت نه ده رسمی ګناح سو شرط نشل بایه یو اخلاص د سنتو اتبا خنا ګوره اخلاص وی نبی رسول <سؤال> الله <سؤال> د لوی اختر پروز وی چا چې موږ سره موزو کو او د موزن پسې قربانيو کا نو د سنت طریقې ترسه تر لا ابو برده ابن یار رضی الله نو بخاري شریف حدیث ته وی حبیبا ما خود مذرات نو مخ کی قرباني کړی ولي وی ما سره غریبانو یتیمانو ادا د خوراکو اسکا اقدا اختر رزدہ نوما ده موز نه وخت تول ماړه کړی اخلاص تک نشتا خو سنت پکې نشتا سنت طریقه دا وا چې د موز نه پس قرباني دا غره اخلاص موجود دي خود سنت او اتبا پکې نشتا نو ده الله حبيب ورته اي شاتو کا شاتو لهمن ساخت شغه ښوي هغه حديث غوا دي وي دوپاره به قرباني کې وګور کله اخلاص وي یک چا ډېر نیت صفه کو کايو مريده لپاره نو عبادت به تی جوړ شي تاسو له واه اکه ورسله نیت ډېر صفه کو هاه میلااد له نیت صفه کو نیت بس مه او کار به د سنت طریقې مطابق وي اکل ګور کار د سنت طریقې مطابق دې خو اخلاص نشتا ناس خو قران ته خو نیت دی اخلاص نشتا نستادا ناستا بسنگا شي طول عرص خو لگئے بیان وواس کے خونید دی گڑ وڈنے نکار خو دی سمنے خونید دی گڑ وڈنے مسلو دی حل نشیب نو ہر چاہتا اللہ دیو کی جی پاعمل کی دادو خبری مخیلے کی یو اخلاس او دو امسان اتباد نبی کریم علیہ السلاة والسلام ہر عمل کی اللہ دا حبیب تبا لٹھوائی اگر کوشش کہویں آبائی پر ان تیر سوال جی گرہ بازی دعاگانی پر شریعت کی نہیں وہ خلق جوڑی کری نما علیہ پور کی ہوئی جی بازی طالباتونا دعاگانی واہ رولی نگر تا سو دو ازان پسی دعا یا علیہ دعا جوڑا کری نا دا پیغمبر اگر دعاولی دعا نوائی کم جی صحیح دعا دا وازې مدرسو کې موږ را مدرسو اړه لم سوچ په کار دي په مدرسو کې طالبان الله د زانه جوړې شوې خبره خايب ټولباو له هغه شيوخه چې کوم قران و سنت او و کسود قرآن و سنت کې لري لږ ټولباو وي او هغه دعاګانې د لارو کوشود کتابونو نزدکړي د دعاګانې د قران او سنت نزدکړي چدا سیوی نیوی جګره اخلاص تا قوت چې سوي نوغه پیغمبر کړی به دی وی دی نه دی نو تعالو پاغه ساجر ملاوشي بلاولینم نسلم وجههو اغه چا چې تا به کو خپل زان لله الله تا او هو محسن او دی محسن چاته وي د سنت تو تا به فله اجرو ان د ر اګوره زمماې س مفرد کله اوس جمعه ځکه مخکې مضم لب من راغلی دی هغه لبزن مفرد دی او معن جمع نو هغه زمماې مفرې ورته د لپس پې بار رااج کل او د جمع زممایر په اعتبار د معنابانې فله هو اجرو ان نذا غیده پاره وې زرن ذا غوی پنځ دربدا غوی ولا خوف علیهم دبې شی رفا ولا هم یحزن او نبوی غی غمجن وقالت اليهود وای يهوجیان ليش تنصوارا علی شین مدین صوارا پس شبانی وقالت ند وهم يتلون جنس و قالتتن نه سوه او نه سوه لسې یود نه ی هوودان علااشین په سدنبانېوههم لو ن کتاب او د للی کتاب کتاب کې فلم د جنسې جنسی اسممان کتابو نه للیات شرینجیل لولیت قال الذي دارنګ ویلیو هغه کسانو لا يعلمون چهنه پیدل مثل قولهم پشان د ویناد دوي د دید وینا اون دوی. ته داسه دا کسان ویلیو چې دین مخکیو تا قال الذين لا يعلمون مثل قولهم نشوک مراد دي ويغ جاهلو ویلیو چې نو سره کتابو ندینو لکه بوت او الدهریا هر دینواله لی ویلیو چلیسو علاشن دایېد پس دیندلی ابازی وی الذینا لا یعلمونا جمهور مفسرین وی مراد سے مشرکان دار ابو دی ابازی وی داسو مبو یهود و نسوارو نمخ کیو دی یهودو نسوارا و نمخ کیو ادید اکی پتعین سدلیل قطع نشتا. نو امام ابن کسیر وي فالحمل عل الجميع اولا آیات چه پده طول و اقوال و حمل شین داولا خبر دا مشرکانو دا رب ویلیو. او دی یهودو نسوارا و نمخ نور و امتنم ویلیو بود پرستو دهریو میلیو اے مسلمانہ نبارکی وے اے دا اہل دین نبارکی وے لیو چلے سوالا شیب دائی پس دن دی فاللہو یحکم بینہم اللہ فی سلبو کی پمند دوی کے یوم القیامت پر ازد قیامت فی ما پاغس کے کانو فیہی اختلفون چی دی دائی پاغے کے اختلاف کون کی دد د اختلااف په منس کې اختلافات اختلاافات د د قیمت رې الفصل یو ملفصل دفیصللیرض ومن عزلهمو نشته د لو ظالم ممن د ها غ چانا مننا مسااج د الله چې خلک منې کو الله د مسااجدون ن ی د کاره في حمو دا چې را یادشي په دی مسااجو کې نومد الله وَسَعَا فِي خَرَابِهَا او کوشش کئی پروانو لد دی مساجدو کی بعض او دا آیات خاص کلے چیدین مراد بخت نصر دے چیبیت المقدس اروان کو بعض وی مراد تی مشرکان بی چید الله حبیبی دہو دیبی په مقام کې دمکی مکرمین بنکو و احلیب الملک لی قول دا دے المراد و مم مناع من کل مسجد ان الائیوم القیامہ دا قول علماء سی گرزو لے دے ایتر قیامت چیسوک دا اللہ دا کورنس حکم نکئی دی آیات دا لام دراغ لے دا الله ذکور نمنه کول کوي و ساجد ګوره د ټول مسلمانانو دی ا مصله دا دا کافر هم د جماعت نه بندول نه شی ادب ولوخه چې دا ولیداد الله کور دې د اسلامی دا د ادب دی د جماعت د مسلمان منته نه بندي دې کې مسکې دې کې تلاوت کوي دې کې درس کوي دې کې تبلیغ کوي نو په خلک باندې کې نو په فلاح باندې کې عقل ګوره د منع شورتونه دې دا چې شروع کړي چې ستاد وزن او جمعات کې د کار نشي کوله مثال په تور د چاکور سره جمعات کې اته دومره ډنګ ډونګ او شور په مخکړه چنم مو جماعت کې شوک مسکول شي نه ته لاوت کولې شي نه درس کولې شي تم د منع و صورت ته جماعت جوړ د دې چې خلک مزو کی تا ور سره دومره ډنګ ډونګ او ټيب په دپړه باغې دی دغې کری چې خلک مزل شي کوله دومره شور کې ګوره د من مخته اسباب دي دا ب نه جوړی چې خلک د الله د کور نه نه شي خله وره بعضې داسې سړی په دی ممساجو ک یو پتنو کې داسې ډېر ووي بعضې خلک دی ی یو سړی د بددو اخلاکو د وجه نه مجد ل نه را ځې ځکه د چې وک را و خل وه ش ډرو خلکو ستا د یا ستا د خولی د وجي د جمماتې خدمام د منه یو صورت زه زميږه سړي ته هیڅ واجبات نه راځي مالې افلانې ژوندۍ واجبات کې باندې ګوري باندې سړي راځي نهسته راځي ګورې چې چپلو پله چې څوک راځي خوله ورڅه هر سړی وي دې خودما عزت تخلي ادي هماله شر او فساد ګوري د ډېر خلکو د لاس سره ادي په ګوري د ډېر ملياردو د لاس هم ګره خلک جو مات کړي نه راځي هاه باي زه کله چې څوک راځي لوته په دې قرآن چې تاسو غواغلي په دای نزل شوی ټوله ای باندې ولا ګولو ای وای دا څه په بلا وړي دی یو بای زریو جمعات د زوګد زراشی نو چې راشی بس نور نه ټول درس پایو کو اټول او آیاتونو کې له اشاره کوي دای وای بیا بدل تل راشي ها بای د چا د مسجد را دیو جنور الله مولوی علمان کا ها بای تا سر به هر ډلې والکینی نوته دای راځو که متنفر کوی ما اوبای په خپل اخلاق کوی بیا سم کا ادي بل اول زه نه واخې او ژرې زموږ د اخلاق نووی د قران نو ته رضا شې نووی د ما اخلاق نو ته تخته مسلمان چې وی قران نه بو ته تخې ایمان سره وای خدای چې وای زم ما ګنده جبا و بد اخلاق می زم ما خوې د لاسه تخته او د قران نو ته تخته اوبای وګورې چې یک تاسو سره او درس درشکي داسې خبرې په چې هغه سباب کې نی بیا هم کې دي اګه تا په اوره زغه داسې کو چې او توبه دې بیا خو وسې دي ها تا وې چې هغه مسلمان په خور کې جمعات لراغله نو خند ما جلي محبت خان سي جمعات لراغلو نو هغه خادم داز یو ټکو نو په لرګي والو هغه لراو خند چې مسلمانان عبادت خاني د شکرالي مسلمانان به ټکاي هغه ل فقار دا چې ازاخه ولا خوله ګورځ د جمعات نه به سوق متنفره کینا جمعات نه به سنکه سوق به متنفره کینا نه چا په عبادت کې بخلل نه راوونی چې ته سبب د منع جوړ نشي دیو جنګور دمنع اسباب هم ذکر کړي دی اوسړي له صحابوي زي او د صفای کوشش هم نه کړي نو دیې جممات ته نه راضي سې نه د د ضبد و د جه نهڅوک منه نه شي ک کچ پیازې خوړلی یا بعضې سړی دا سی کې دښار او دتی لو کار کوي اوغسخ او جامو کې دلته راغې د ز صورتتونه به جممات کې نه جوړی نیشته د ظالم د غ چاانه معنا چې خلک منې کوي۔ مصاجد الله دا الله د جمعتون نا اي يذكر فيه حسنه دا چرايات کلی شي په دي کې نوم د الله دا الله کتاب پخو لستې شي دا الله وحدانيت پخې بيان کړې شي وسعافي خرابه کوشش کيده د دي په خرابونو کې یو دا د خرابولې دا چې چټه را غورځي دی واره نه غورځه او لړې یو داغي خرابول سدي جمعه د صدې فاره جوړ ده چې دې کې بې عبادت کوي سوق مزلن فريزي او جمعه شان پروت ده هې د جمعه ته بادي سره دوه قسمه بادي را وردا چټه باندې چې بيسي لګوري په دی دیوار په دی فرش و کدا دین ډیر خایسته وي او تاسو پکی نه وای جمعه ته په تاسو او باد ته کنه د یوه جنګور کله چې اوس د خلک دی په اخرې زمانی په فتنو کې دا نه دا جمعهونه جوړی خو باد یی نه نیوی, نیوی جوړی په شاړو کې جمعه جوړ دې خو امام پکی نشته پښتانه جمعهونه جوړی خو به باد یی نه ته ځل ته مو سره د درس له تبلیخ کې لار دې چي د دل تر مالا جمعه کې امام نو او سبق نو کول نو په دې لپاره وي مالا وي او زمونږ جمعه جړل او امام جو وګوروي خيرې کولې بس مو خیال جمعه د جوړ کوه غصبه امام نشتا د جمی مسفقې نکيږي څو په قرآن نه خي ماشومان له سبق نه دا مجد بازار کوي کنه بکی د جمعه اصل ابادول دادي د الله د حب په زمانه کې په دررو دوار جممات مجدې نه به ويدوه جوړنو سومره چې په عبات و ادو د الله د حبب جممات د کجررو یو سفرو چې باران به اووش نوغ به سسیدو تاله بخواار سرریب کې و را شي الله ب د جمې په مکې کا الله د منبر نه را کو شوینو چې باران شورو شو جممات روسهدو د د ګې مبارک کې نه موب دی پهېګورهفر شو نه پهې جاې معو نه په کې قالینو د الله بي به په خاورو کې سج دلهګله دله بي هی صحی کې راغلی ويمالله تولقدر ولیدو او زه په خټو کې سج د نو صحابی وئی وئی قسم د درویشته می شفاو اباران وری او د الله حبیب چی موقتو پتندیز خټو اثرات فراتو درویشته می باندې بارانم شویو او لیلۃ القدر بو یو ورځ جمعهت ظاهرا اباد نه دی دیو جنو لما وئی وئی د الله د حبیب په زمانہ کې جمعهت کا چوخو مسکون کی پاخو اوس جمعهتو نه پاخوی او مسکون کی سریه ماي خبر خرابشو اصل کی جماعت بادول دا دی اجتادور اخول جماعت جوڑ کرنے خو سوک پا کی دنکار لن پریزے سوک پا کی جمع الله د کور اللہ دکور بر بادولنی وسعا خراب حاب کوشش <تصفح> کئی د دی جماعت پر وانو لکی اولائک دغ خلق معکانه له هم نهدي مناسب دو لرهید خولووه چې وردن نهشيدي جمماتوننوته الله ایفین مګر په یاره یې نه مرات د الله یاره ده د الله کورانې الله بې په کهرو غ ذب کاکړ کپ یا اویديږې د ممنانونهک د ممنانو حکومت راغې او تسلې راغې اوڅوک د الله کورانئ نو دای د دا مومنانو نا یروکیم او با جو دا خبر د خو د طلب د دا له لهم ایت خلوها اللہ خائفین اے آیات دا کبیلی دا اخبارو نا دے خودی کی مانن انشاءاللہ مومن تا وی کواس دی حکومت دی راغے او سوک دا کور بر بادی نو گرے چپری گی وزن ای جمعات مې باندې کې نو هوګلا جمعات رالای بیا وسکه دی له قبر روانو ده پارن ناراضی ده बर्बादولو ده پار بن ناراضی لهم فی الدنیا دایده پار په دنیا کې خزي شرمندگی او خزیون کې تنوین د تاظیم نه پاره یو له یو شرمندگی دا سنگا ورذدی کا افرو اغا غٹ غٹ سردارانو اجلیشل بوتانی ور تف فتح د مکی کی مات کل او دغه یهودی د جزیره العرب نو شرل د جزیره العرب نو شرل لهم فی الدنیا خجیون دای د دا پارا په پا دنیا کی شرمندگی دا ولہم او ذی د پارا فل اخرت پاخرت کی عذاب العظیم عذاب دلوی ایسا عجیب کتاب وایس نه سوق دی جمعات نه پریزی اته وبس د دی دین د کارو د مسچوټی شو یا رما سوق پریزی نه بسنه قرآن اوس ہے و یولللہ المشرق والمغرب خاص الا لرم او مغرب دے نوکا مسجد کی دی نفریزی پکور که سوکا زان پس بچو بچه و بچیو درواؤ دجمی مزوکا کور کې قرآن و خایا اللہ حبیبی نفریق و مسجد حرام کې نو د دزید ابن ارخم پکور که خلق لقرآن خولو رضی اللہ عنہ خاص اللہ لرم حشرک و مغرب دے نوکا مسجد کې دی سوک نفریزی زال بل زد د خدمت د فار جوړکا ابو بکر رضی الله نے په حرم کې نپرهو نزدکور مخله بخاری شریف کې راغلی او مسجد جوړ کړ او پاغي کې د الله کتاب لسطو خاص الله لرم مشرق او مغرب دې فینمات ولو کم فل چم حلوي فثم وجه الله نو دا غه ترفت او وجهد الله دا باسي اولماء اختلاف د شدايات دايات الشفاعت نه دکن نه نو حافظ ابن تیمیه رحم الله اوه و ادا آیات د آیات الشفاعت نن نه په مجموعه کې ابن تیمیه رحم شیخ الاسلام وئی ولیست ھذی الایت من آیات الصفات ومن عدھا فی الصفات فقد غلط و واذا یات دات الصفات ننه چا چشمیرے نو دی غلط شوینه و ابن قیم رحم الله وئی چنه آیات دات الصفات نل او احمد ابن عتیه یو عالم دے محمد امین شنقیطی او تفسیری وکړی اوای رحمه الله ناتی نیمګړې فاتیش او عاشو فرید پورکړی ابن عثیہ د دذذی ذوارو شیخانو د قول محاکمه کړی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه وايي آیات د تو صفات نه نه دي بلکی وجه الله نه مراد جهته او قبله ده ابن قیم رحم الله و ادایات دایات و صفات منے نگو رد ہے او کتاب دے البحقی و موقفوہو من الالہیات اسماعو صفاتو کئی امام بحقی کتاب لکلے دکتور احمد ابن عطویہ پا دیبانی سکڑے دیبانی لکل کری دیکھنے اوی سو جو ہاتو دو جنا د ابن قیم رحم الله قول وغرض چې آیا دا آیاتم د آیات الصفات نه ده او تقریبا سو وجی ابن قیم رحم الله ذکر کړی همدارنګه دنیا په ایمانو کې فاغا له مانو کېره چې کله دیو شید په ارغن وجوهات ذکر کوي غنوجوهات ذکر کوي فقیش دلائل دید فارب قیم رحم الله ذکر کی سوره چه دا آیات دایات دا الشفات نہ ده او دید کې دا دکتور ابن اتیا محاکمه کوي و یذې کې ابن قیم رحم الله دا قول و زندار و او آیات دایات دا الشفات نہ ده اصل کړه داول ابن تیمیه رحم الله وې نه لري دلته د امام مجاهد او د امام شافی رحم الله قول نه وې فثم وجه الله قبلۃ الله د وجه الله تفسیر په قبلۃ الله سره راغله ترڅو چې حافظ شیب یو بنیاد بيخه چې الله کوم اسماء او صفات به ندي کی تهویل لشته د دې کې چې امام مجاهد قول دي چې د سلفونه دي امام شافعي رحم الله عليه پلی صلو او امامانو کې لوی امام دي نا وجه الله معنی کې قبله الله نو حافظ ابن تیميه وي ځایات دعات الصفات نه نه دي ابن قیم رحم الله وي دي والله المشرق المغریب خاص الله ل مشرق مغب د فما توللو کمپله چې اوړی ف وجه الله نو دغ طرفته وجهده اللهذاام او دغ تفته قله د اللهذا ان اللهاسعون ب ش الله فر خد اے ملک فراہ دے رحمت فراہ دے مغفرت فراہ دے علیم او پوہ دے دبندگانوں پا مسالحوں اب یا علماء کرام و دایات بارکنی کنی ایک علم پسفر کی سفر شرعیوی یا غیر شرعیوی سڑے مسکی او خاص کر پسور لئی بانے نفل کې دی په ور په څرلې شو ریباز علماء ورته سفر شرط کړي امام یوسف رحم الله قول کړه فقې حنفیه تا سړی اوی شهر کې دنه کباري ته په څرلې شو ری موټر کې ناز دي خان او سونه او خرو او نفلونم کې نو نفلونه کولې شي په دې هر په لشي دی بخښه دایو قول ورته بازي فقها او شرط کړي چه اول ابتده کې به خبلې له مخکې خو نور ووقه د شر همقایلدي ځې او خاتو کې ګوره مسله چې سرړ د یاد د سان شي مسله داسې چې دا سنت په سفر کې د نفلونو مرتبی له را کوم ځله را ځي نفلونه کڅو ثواب ساب وشي او کهنی کوي نو باید د سریل ته ګاډی روانې ږ ور سره سنتو نفللم کوي نو چې دا شي په سوناتو انفلملي په سټي او ککنه فر از وک چې سلام وګرزي دو خبيغه ما په خپل سټ کې را او مشکاوا سمرا نفلونه کې کور نار روان شي اسوار لیدا موټر دیس کوټر دے یا اصل خرذا د تر پټي پورې وې سور نفلونه کړی هاپای دا الله حبيب په سور لای سور اوس به کور نفلونه به کور نو ګر ناشته خپل نوافل کوو بعض ویدا آیات نازل شولې چې پچا قبله ګړ وڑشي اپیجنیه نا نذیب تحراو کی کو شوکی نا اول خو کو شوکی تپوش بو اول کو شوکی نو سمای تپوش بو دا عربوګره دا د جازونو عملم په مسلوق وي یو څرمو موږ تپوس د پوس مونو دا اجازه مليره له وې خوسو دي جاز وي تاسو باور موږ نه تاسو کړو وکړو مسله څه ده اول کو شوکی له قبله ته پوس بکې نو بیا وسکه خپل اجتهاد ووګي چې قبله کوم پلار اګه شوکی اته خپل سوچو کوبل پله مخ کو نو تاسو شریعت هيو حکم پرې خو اول به تاسو کې کو شوکی که سووکنی بیا به ته هر را کې نو کوم پهله چېستا لې خپل زړه خپل سوچ في کوروي چې قبلله دا ده بس دغه ده او کرستو پته و لګې د چې ته په خطای نوم د م شوي فه ما تووللو فم موجله کم <مترج> فل شتا سو اوړې نو دغه طرفه وجهه ذا ان الله واسع عليم بشکا لا فراخ رحمت ولذ او فراخ مغفرت ولذ عليم او فهده وقالت خذ الله ولا در ويدا مشركان تي الله اولادني ولذ سبحانه هو الله دا اولاد نیو نه پاک دے بل هو مافس سماوات والارض بلکی دی دی اللہ ظاردی اغه سو چې پاسمانونو کی دی واغه چې پزمکه کی دی کل له قانتون او طول دی دی اللہ لا تھامدار ایدادا مشرکانو اکیدو آئی بو اتخذ اللہ و لدا دادی یهودو نسوارا و اکیدامنا لکرسو بتاسو لراشی و سورة توبکی سورة توبکی بتاسو لراشی ایبا وی وقالت اليهودو زیرون ابن اللہ وقالت النسوارا المسیح ابن اللہ یهود او بو یو زهر السلام دا الله زویر الایا زب اللہ, اللہ او نو سوارا او عیس السلام زویر او د مکه مشرکان اوو ول ملائکۃ بنات الله ملائک دا الله لنی نقالو کی دی طول تا خبر راجلا وقالو وای یهود او نو سوارا وای مشرکان چ الله اولاد نی ولې ده اذیک کرام صلی الله دکې بار بار ورازي چې دی حقیقتن د اولاد قایل او کنه دوی چې اولاد حقیقتا نشتا بلکې د ام بی علیه السلام او ملایکی پښان د زامن او د دي رضوان اقوال علما او ذکر کړي لفظ ولت قران کې راځي د متبنأ په معنی باندې لفظ ولا ذکر کی او مراد څه متبنأ وي متبنأ دي ته وي خپل بچي نه نه خو د بل دی, دی وی چې د زوی غونته مې خپل لور نه نه خو بل څه دی وی چې د امر غونته لا ورا لفظ ولد غوري قران کې پمان آد متبن ناراضي سوره يوسف غوري ديار لسمه فارکه دو لسمه فارکه آیات غوري يويشم نمبر لفظ ولد پمان آد متبن ناراضي يويشم آیات مبارکاو غوري وقال الذي اشتراه من مصر ویل یوغه کژیا غژته یووسف علیه السلام په مصر کې له امراته خپلې بیبي بی تا اکریمی مسواه عزتمن کا زید پات کې دود دی یووسف علیه السلام اسا ينفعنا زرد چیده بمن تفیدا او رسی او نتخذه ولذا یا بهونی سو اولاد لغور یوسف علیہ السلام خود دوی ولد نو اخدی عکوب علیہ السلام بچیو لغو دی دکی ولت فمانادم ثبنا دے سوره قصص ایت ران سرولی کینهم نمبر د فرعون بیبی ویلو لا تقتلوه عسا عیا فنعنا او نتخذوه ولدا شلم پارد آیات دینہم نمبر دے فیران بی بی وی آسی رضی اللہ تعالی عنہاوی وجنی ما دا بچے بمونگ لفیدرا کی او نتخذہو ولدا یا بے اولی سپاولا سرام اولما اولی کلیو ای لفظ اتخذا دلیل دے سریحی پا متبناکے چی دل تحقیقی اولاد ندے مراد لفظ د اټخاز دلیل ده چې دا متبنات مراد ده د دیوی د زامنو غونثی دی او د لونو غونثی دی او د او کې ګول یو بنیادی عقیده ده دا پوښتنو کوم دا, دا؟ ابای وای فلانی شړی خبره نه منل خود زامنو نه مجبورش وای کنه وای ير وای لونه دې خوګی دې خبره منل انا خود لونو نہ شو و و زمون غولما وای زای بوی زمون اوری نہ د دیرت کینا او الیاذ بالله الله د زوینه مجبورہ دی توي شفاعت قہریه دا, دا شرکیو کسم ده لکه شیخ ز پنڈی رحم الله ب فرمایل وای بدا سیوی چمو مشرکانو بوي کر سکتے تو نهي مگر کروا سکتے زمو خدایان سکول ديشي خو زموږ دا کارونه په الله کوي لکه اس د الله نیک بند زما او اوری نه اوستارت کو نه په تابه شي یو په الله بشي زما دا کار به خاامامه په الله باې کې ات نیازه وی او ازبیې تا نه الله یاظ الله الله دی پو شوې بادي کې با وقالو ته خځ الله هوله د الله او لادننی ولی وقالوا اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان چی اللہ اولاد نیولے بازی ورلہ حقیقتن دا اولاد قائلو و اکثر علماء داوی لفظ ولد او لفظ اتخاذ دا سري هيره پدې کې چې دایور سموتونه وناوي سبحانحو پاکي د الله لرا الله د لود زامنود نيونا پاک دې بل له ما في السماوات والارض بلکې د دي الله د فاردياس چې پاسمانو مزمو کوکې دي امک کدر لطیرو چی ده لہو او دلاللہ پا زمیر کی بدری خبری آدھوئی لہو خلقاً لہو ملکاً لہو تصرفاً ما فی السماوات والاردوئی دہ دی اللہ دا پار آغس دی چیزمان و نوزم و کوکی دی او دے دی تولو مالک سوک دے او دې ټولو تولو اختیار من سوک دے کُلُّ اللَّهُ قَانِتُ او ټول دی الله لتا بيدار قنوت پکણો ما ناګا او دل ته ما نا د څلبع علما او د قنوت یو لسمه ناګا نکړي د دې کې پما نا د ته ابدارای دي ای وې ټول الله لتا بيدی سنې په خوشا لیلک مؤمنان اوزنی مجبورن لک کافر اے مومن مسلمان ور تتابی دے پخش علی کافر ور تتابی دے مجبورن لکو غری تا سورہ رات دیار لسمه فارکی سورہ رات غوری او یا تیم مبارک او غری د سورہ رات بلسم نمبر آیات غری بِلَّسَمَآتِ مُبَارَكَةٌ غُورَى وَلِلَّهِ يَسْجُدُ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَذِلَالُهُمْ بالغدو والاشال خاص د الله د فارس سجده کوي نه ثابت ارضي بناغ سوق في السماواتي چه اسمانونو کیري ول ارضي او پسما کې کی توعن زني په خوشالاي لك مؤمنان مسلمانان و کرهن او زني په خوشي اے کافر کله طبی تابیشی چې کله بچپو په مخ کل و دعو اللہ دا غشي هم به جونکسرو لالی دله مخل شو نه به چاته چغی والې د ته کارحن وي یا لالو هم د کارح معنا ده د د کافر والله ته سژد کوي بالغودې شهر او مازيګر هوايات کې سجده دعوي نورثوي کوي دوشه کوي وايي بوزي کوي زټو لو کوي وايي اذ زنان نه مو کوي وايي کمه ځاناو ته بيماري وی پای سجده مج دنشتا وَزَلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ أَوْ جَدِي كَافِرُ سُورِي اللَّا سَجَدَ كَيْ سَهَر أَوْ مَا زَغَرْ سَهَر أَوْ مَا زَغَرْ اللَّا تَسْكَيْ سَجَدَ كَيْ بَدَلْتَ وَيَ طُولَ اللَّا تَاوِدَارِ دِي کلل له قانط تول لاله تابدار دي ابا زو لموده سکالم ذکر کړه چټول خطابین دي لک کافر او مشرک یو جواب ده او چتا سو وره دو یو جواب دا کړه چې ظاهر د آیات عموم به خوانه کی خصوص ته کلدا دی تفسیر یو قاعده دا ظاهر دا آیات کی عمومي خمانه کی خصوص وی ګور معنا سره کل له قانتون کل اهل الطاعه له قانتون هر یو د خاون خاون ورثه ثابتار نه آیات عام د خمانه کی خصوص دے یا <سوز> دغه چې د کفار او د سوري الله له سجدي کوي او مازګر نو پدی اې ثباری دوی تد قنوت نشبتو کو یا بازو نماو د سی لیکري هر مخلوق الله لتابیر د الله حکامات پی جاری کیږي او د رب تمنقات ده ګر معشوم او د ازوان چاکو کو ګوډا چا کو استرګي داروجا کو وګونه روغو دا کوڼچا کو د الله فی سلیپ د کی جاری دی دا ټول الله لا ثابتار دی کل الله قانتون ټول الله لا ثابتار دی بدیع السماوات والارض بنقشی پیدا کوونکه د اسمانونو ازمکو مخید آسمان او دزمکی سه نکشن وا بی نکشید آسمان او دزمکی پیدا کری دی بی نکشید آسمان او دزمکی پیدا کری دی دا دین آغلب زی بدت اغستر شوید بدت وی بی نکشی کارتا بی مثال او بی کارتا امام ابن کثیر وئی د بدعت معنی کړه وئی هر یو نوې شیته بدعت وئی لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی وئی هر هر نوې کار بدعت ده ابا ابن کثیر دلته وئی بدعت په دوه قسمونه کله بدعت شرعیه وئی نو دا ټول گمراهیدا اکل بدت لغویوی لکا امیر المومنین مر رجی اللہ نوی تتراوی ہو بارکی وی نعمت البدعت ها دا سمرخ کل بدعت دی دا دا لغت پا اعتبار دے برا دا لغت پا اعتبار پا بدت کے حسان رات هر چې شرعی بدت دی با کې شری بدعت کې حسنه نشتا دیو جنګره د صحابه او بازي کارونه چې د الله د حبیب زمانه کې نو ردیلک برعت وای د لغت په اعتبار وای د صحابه او کارونه په شرعی بدعت کې نار حزي لك شل رکات تراوی دومر رضی الله نو یو کارنامه دا ادا په صحیح سنید سره ثابت دی نوته ببدات د عمر نه وي چې داګې ترراوی دا, دا بدت دی شل رکات دا شابتې دي شل رکته ترراوي دغ نه او د عالم دغته فقیه هو وی سلیمان وي لوی عالم دی د فقی بلکل ته وی وي وي فقی دا دی کل دی دی شلو دی دی دی دا کل دي کلی او اي دي 16 رکعاتو تراوی होत تروشه پوری چابېدات ندي ویلي شي وا د ذو کسانو نه هرغه ورپسې چې موږ ستاسو غوډي تراوی دی یاباي یو امام سناني 16 رکعاتو تبدات ویله او یو امام الباني خدا قول د دوی درست نه ابي صحيح سناني د سره پدي باندې کلام کړي دا د جاې پهلی استستازانانو کې دی فقی هو مدی نه ورته وئ د فخې په ممسلو کې ډیر بخک دی د د سو دو کسانو نه دا تجااز شوي دانو نورسې ور پسې بعضې خلک بس غ چېوک چې که هووي نوبر پس د خلک دی که چابد یوم پسې ور نه ته چا نا روان دویللی بلکې دا دغ وخت نه چې دي نو دی کې ان خخوا نه د س راغلی شخص چې کله ن کله جیي به خبره کور دا اعما بلباني د د یستااز د سیید محمد سنجان رحمت رحم اللهی نو ایما ور تییځل ووي چې تا ماله دا وښ چې د کله نه را شل شروعور دی دی, دی ک انقطته راغلی نو یستاز به مغلی شو بې په خبران چې د کوم وخت نه را شل شوروژوي ما له په کې او خیه لدي ثراوي ولدي پرګره صحابه او تب مفتدين وي غني نقصان رازي اخر زه تاسو ګدي ځوابولو ټولو نو مونږ حق سره ثاوي ګورا ثاوي وا بای هه که مونږ وایو چې دا بدعتي او مري ده على نشل رکا تو سيو كن شدا کا تو بدعتي جوړ کو نال توي عمرن فل جننه نوکه سوق بدعاتم روباشه جنت لمزی بیا غو جمونګه یو سوراو واسو <تصفح> <تصفح> واخا مر نه پای الته عمر فل جنہ دلیل دا الله حبیب لشکسان دیا شرو مبشرو کہه او دا الله حبیب و عمر استا مې په جنت کې او بنگلو کتا نوکه په بدعاتونه اسکیږي بیا غو جمو ټول شروع کو بل یو حدیث ته ګور تا الله حبیب وې مدینہ د غیر نه راوالې د جبل عیر ناروال جبل ثور پوری دا حرم ده الله دې موږ تاسو باندې موږ وروره بوزي چې ورنځدي شن جبل عیر راجل ته بوډم لګولې چې حدود د حرم د مدینه شروع شوه شور. او جبل ثور د اوهد نه پله وړو کې غر ده اب شو ما توفل جدا جبل ثور ده وړو کې غنته غر ده وایچا چې پدی مدینه کې بدعت پیدا کو یا مبتدئ له زه ورکو نو دا الله او د رسول او د ټول مخلوق لامت وی خبره ته مو سوچ ترسی نو کومر رضی الله نو د ثراوی او بدعتم مدینه کې رویستو او بیا صحابه کرام او غ خدیفه کو زم ولا ورکو نو ټول صحابه به د لامت د سنگ بچ کیږي خبره ورسې وکنا زمو پر خبرو پویږي کنو پویږي دیو جن صحابه چې سکای اغه ل بدعت نو ویي یو دلیل کې د ابن عمر رضی الله انو قول خلق پېش کړي خدای شعب یو عالم په هغه باندې لیکل کړی موسلته کو طوفانه کې لیکل پراته دي دی. وای د ابن عمر رضی الله انو دا حدیث سره د صحابه څه نه وي چې دي کله هغه قول دي چې هغه به کله سو کوئی موږ نه وای وې صحابه وی لی دیته په خبرو راځي دی کله سي د ګردو صحابه په کارونو کې بدعت ني هغه سي ټول په څون دا خو بیا خاص دا خاص کرسه خلفائے راشدین د بیا بدعت پدوه کیس مادله کدیل صاحب نیک سیر وای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله و علماء و د صحابه ذکرون مبارک چې څه د بدعت داد شری تقسیم په اعتبار نه نه بلکې داد لغت په اعتبار و د داد لغت په اعتبار د بدیع السماوات والارض شپې دا کوون کې دے داسماننو او دزمکو و قد امرران کله چې في سلو کې د او کار فما یا کولو له نو بشه کوو فرما د کارته کو مووج ش په کونو مووجیت د دې ل نو علماء او دغری بازه وی لفظ قدوا او قدر یو شیدې خو بازه اهل علم قدرو قدوا کې فرق کړي وې ها بھائی دوی تقدیر دې توې دې او کار فیصله شوی خلاصې نه دې او قدوا دې توې چې د عدم نا وجود تروتو پس په فرق پويش و فساه د موته خولاوا کې شویندي او قدوا دی ته وي چله په تقدیر کې سلییکلی او هغه خاارته روتو دا فرک جممهو لما او صی ګځو نو د قدوا او د تقدیر په منځ کې او لما فرک کوي وای د قدوا مراً کله چې فیصللو کې فانما يقول له نبي شكد اي تو اي كن موجود شا فيكون موجودي اي كم شي باركه حكمه كن اوغه موجودي الله ديو كن سرار سشي هاي اي زلي يومي سدي تقر كور وي ګور الله حكمو کو دي دي ټول اون او صغيرتي رشي اك تعالى وي څو خیال او میاش طالبانی همیاش لګيوي د تلویزیون د ازغې و تاسو تیراوی نو تاسو انونه اوس پنه مو براغستې اکل به رنه واتې دوه اکل به وکیتو از غو مسمه نه واخړ هک به او کو جټو لزغې دې څه او دا ټولې پانی دې شي بیا حکم کوي دا ټولې دې اوچی شي او د میو د رنگونو بار کو حکم کی دا د سرشی دا د زیړ شي انما وَإِذَا قَدْوَا عَمْرًا كَلَا چِفِسَ لَوْكِ كِلِ دِيَوْكَارِ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبِشَ كَوْ فَرْمَائِ دَيْتَا كُن مَوْجُود شَ فَيَكُون مَوْجُود وِي وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا وَيْلِوَا غَكَسَانُوا لَا يَعْلَمُونَ, يعلمون چِفُوهِئِنَا لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ې خبرې نه کوې زمونږ سر الله اوته اتینا آتون اولی نه راېمونږتهسم جاب کا رالی کادارګې قالل ل نه ویللی هغه کسانو منقابل هم چې ددي نه مخکو مثلله قوهم په مسل یو شانتی شوی دی پد از دا وانات کی زړه زده وی قاذ باینل آیاتې بشک بیان کړي دی مونږه آیا سنا لقوم یقلون دهغه قوم د پاره چې هغه انسانې اې دلته وای وای ها کسان چې پویږي نا اولې الله مونږ سره خبرې نکړي د دی نه لا یالممون نهڅوک مراد دي نه بعضې وي هغه ناپو هم و شرکان لکه او دیوان اکثر مفسرین نی او تاسو وختیا یاتونونه راالل اوسم ځان سرړي کوې دسې بنی اسرائیل د نو نواللی کن میں بهن میریین میں چوررن میں یا تپورې۔ چه دالذین لا يعلمون مراد مشرکان دی او بشرکان اسرایلم نو زکو ی لا يعلمون فویgina دایو موږ سره الله خبر یولن کای وګوره د بنی اسرائیل د آیات په دې ریډ له چه الذین لا يعلمون مشرکان مراد دی وګوره آیات د سوره انبیاء ولسمفارکه او دسور امبیاء اپتداو گو رئی آیات فینزم گو رئی چه دینا مراد سوکری فینزم آیات دسور امبیاء گو رئی بل قالو ادغاث احلام پینزم ایاد سر انبیاء و گوری بلکی وای دا کافر چه دا قرآن ادغاث احلام گڑوٹ خوبو نذیب تا دی پیغمبر دشپیه گڑوٹ خوبو ګوري نو درزی منتبیانیو ای دا قرآن نی بل افتراہو جرگن آستاوا باز وی نته ده ځان جوړ کړی وی باز بل هو شاعرن بلکې دا پیغمبر شاعر ده او فل یاتینا بیات کما ارسل الاولون رود لمته او معجزہ لکه څنګه مخکینی را لېګلی شو او تاثینا ایت اگرد آیات داغیت آئیت شو چې دا سی مشرکان ویلیو اگرئی سور فرقان دنو لسم پاری پاول کی چی اللذین لائی علمون نمراد مشرکان دی دنو لسم پاری اولو گرئی وقال الَّذین لائی ارجون لقانا لولا انزل علینا الملائکت و اونرا ربنا وایا کسان چې غیریږي نظم د ملاقات نه مشرکان دی لولا انزل ال ملائکۃ اول را نازلوا لنشی په مونږ ملائک چې مونږه سرګند ګورو او مونږ ته وای چې د الله رسول نه او نارا ربنا یا اولینو وین نو مون خپل رب موږته د رابل العو باللاظان خکاره کې اومونږته د وي چې دامو في غمبر دی نوله ب بنو لقد استک بروف انفوسیم ب ش د ل کړې پ خپلو زو کې واته غتوون کبیرا او سرکششي کړی سر کلواب د یوقولل دا چې الذي نه لا لمون دویم قول دادے چیدینا مراد یهود لکه لکا دو سورہ نسا آیات په دلیل لیوصل در دلی پنزوستم ازان سروڑی کئی بائی الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مراد یهود دی لکا شپگم پارا کی نسا کی یوصل در پنزوستم ای آترازی اب آزِ علماء وی دویم قول دادے چیدینا نسوارا مراد نگو رکا اہلی کتاب تی مراد شی توجہ ملعا نو مشرکانو سره خدایات لگی لا یعلمون اسر ایلمنو نو یہودو سره خوئی لمشتا نو سنگدین نفی دیلم کئی الَّذِينَ لَا یعلمون ہاں سوال ما نے پوش بھی بھائی یہودو سر خوئی لمو سنگد نفی دیلم کئی نو داغی جواب دارے چه <شتا> کله علم باندې عمل نو الله رسول غی ته علم نو زکه تفید علم مخا ها خوش وی جواب باندې نو دا کہ علم وی خو عمل نی نو طالب خلق ملا وی تہ وز علم وی علاکه ک بم وی خد الله په مست پ العلماء ک نی نفید علم زکو کا علم خو خو عمل نو وایا کسا لا یعلمون چی پوهیgina لولا یکلمن الله اولی مون سره خبره نکئی الله مون لدی وای چدا می پیغمبر ودا می حق کتاب دینو بهمر او تاثینا ایتن اولی راضی مون تسموجزا اس دلیل لک څنګه مونغه فرمایش او کو كذلك قال الذين دارنگي ويلوا أغا كسانو من قبلهم چمخي دزوينو پخوانو كافرهم داسويلوا مثل قولهم پمثل دقول دزوين تشابهت قلوبهم پدير الوالي و پعنات ددائز رون یو شانت شويدين قد بينا الآيات بشك بيان کرد منغ آياتنا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ دَهَا غِقَوْمْ دَفَارَا چِغَيَّ فِنْسَاتِي اِنَّا بِشَكَ مُنْجِوَ اَرْسَلْنَاكَ رَالِي قِلِمِ اَيْحَبِي بَتَاسُو بِالْحَقْ فَحَقْسَرَا حق نَ مُرَاد اللَّهَمِ اِبْنِ جُزِوَئِ يَا تَوْحِيدَ دَي يَا دَ حَقْنَ مُرَاد قُرْآنَ دَي لکا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یاد حق نہ مراد دی دے, دے کی اسلام دے یاد حق نہ مراد صدق دے او دا ٹولی خبری صدی اے درستی قرآن و توحید و اسلام ٹولی او شے دے بیشک مونجیو رالی گلی مویی تاسو پا حق سرام او پا قرآن و توحید سرام بشیرًا و نذيرًا زير وركون کې مننن کو تا و نذيرًا او ير ورکون کې نمنن کو تا ولا تسلو عن اصحاب الجحيم او تا نبت پوسني شکي دي بابارد خواوندانو د جهنم کې یو څوک ورته لاړل نو داږي تپوش منکيږي او کستا وسو تا کړ دې خو حق دې بیان نو او امر بالمعروف او نهي لنمنکر دې اونکو نو داږي تپوش وکي څوک کو ورته زی نو داږي تپوش بथानن کې ولا تسل عن اصحاب الجحيم او تپوز وونه کری شي تاسو نه بابا را د جهنم کی ولن تر دوان کل یهودو اور کیس خوشحالی کی نه د تاسو نه حبیب یهودیان ولن سوا را اون نسوارا ا دا یهودو نسوارا در نارازی کیږي او خوشحالی کی یو ها یوشه د دید خوشحالی دوستا حتتا سث بیا ملتهم تر دي چروان شید د دې دن پسې ایګور آیات سوې و يهوداو نو سواراده مسلمان نو خوشحالي نه و ده خوشحالي دو یو ششتا چې د دې دن پسې روان شي خیال له را چانه چې ډیر خوشاله دی د بچو غون تی وی نه د دې دن پسې روان شي زکه ور سره ميناله لکه به امر کتو شفت دا به انیشا يهود زمون شر رډير مين ساتي نسوارا سرډير مين ساتي الله و ګر گيز ګور رازي کیګينا دا ازلي دشمنان بي درزا کي دو خوشاله دو يو وجذا چتا شو ظاهرا باتنند ديد زين پس روان شي اننګور ظاهرا خبر دغه یو څل <سؤال> ته تصویرونه دو وزرای خارجه او راجمکړي د ټولو د دنیا د کافر او مسلمانانو وزرای خارجه نه یې لري کړې وایې کی څه فرق کوي شکل پکې مسلمان او کافر معلوم کوي د ټولو نه ګيري وي ا د ټولو کوټه او پتلو نو ټایګا نه ټوله شولې وي نو ایس کس مسل نه فرق پکې نه معلومې دیوژن یو ځل یو عبرت والا خبره کوله وی فلسطین وله موږ په مسره مدد نوره سي نو هغه مدد ترشی خو مدد آپس لړشي ا مदत وې چې زه به اطلب دغه خلک حقوق به گیریو یودا شي به خولي ارقیدی وی عمل به نو مدد ترشی یو بریله کافر او مسلمان په شکل کې څه فرق نشته نو آپس لړشي زه نن تمیز نشته ظاهرا نو باطن په د منور ک ی او سری ډیر و خلته پاتې شوي ماې رزې ډاکټر سر سره مدی دلب کې ناسشروتو را لوي فلانیا که دا بقیغ نه څحه به کرام را پااسېدل او د خلکولی او کهطلا یدله شوک دي امون چې بریژوا دا خلک دی نو خبره سه شوي وای راې کېږ نه ی هوود او یو ش د راې دو دی حیا د پرېخوا ایمان د پرېخوا ظاهر او باطل د اسلام پرنګ رنگ نو او د يهوديت پرنګ دي رات کو ولن ثردوا هر ولله داخل کړي هرګز راضی کیږي نه د ثانا يهوداو نشوارا تر قیامت پورې یو شید درزا کی دوځه حتا تث بیا ملتهم تردي چې روان شي ددی د ملت پهب حبي به او فرما ان نه د الله ه هدایت الله چې کمی بندگانو د پااره خوښ کړړی دی چېغ اسلام د هو هو دا هدایت هم دغه اسلام نه بغیر بل هدایت په دنیا کې نه د پاتې شوي کل نشی الله پیغمبر دنیا سره لګلې نو ګره هو ال هدا ہدایت الله حبيبکم هدایت تاسو یې او ہدایت الله ای مسلمانانو چې تاسو پکم هدایت کې شي اسلام دې هو ال هدا ہدایت میا واز ده اغه نور آسمانی دینونه منسوخ شوی دي او منسوخ شی باندې عمل حرام او ناروا لو کله د قرانه او سید العالمین راغله دي تمام هدایتونه ختم شوهي یو هدایت پاتې وي چې هغه د الله د حبيب الله رضا ولئن اتبعت او کروان شیت د دوی د خواحشات پس اذا الذين ضلوا مخاطبا او دزيد اقوال او دزيد خائشات او بدعات پس روان شي باذلذي جاءك من العلم پس د دین چتا علم او وه او دین راغل له مالک من الله نبي تاسو فرض ازاظ د بچ د الله نه من ولي ولا نشير نشوګدو شونم دادي اګورنن مسلمان وی وی مونګ بیا راو به مددگار ا پات یو شوکه م تپوش نه کوي مونګ دا الله او د رسول ثابداري پرېخې شکل صورت او ناس تپاست کی د دن د دشمنانو په سرووالي الله وی کچاګم مسلمان خپل دین پرېخو ا دې يهود د خویشات او پسېشو نو مالک من الله ب ولی او لا اې شوق مددگار او دوست بپا ثینې شي کې ملت ذکر کو ملتهم ملت ذکر با جوې ملت او شريعت برابر دي او ملت سنت اسم ال ما شرح الله ل عباده والله ال س نهتیروس بللتته او شریت نوم د د ها غین چله مشروګر زولې د خپلو بندې ګو ته په خپلو عمانی و کې تابو کې او په جبه د خپلو پې غمبرانو عدلته د ما یو اختلافی مساله ده اوګېدي سره بهدم خبره ی خباې خله کوي وین یو امام مالک رحمت الله له دا, دا یو دی دی دی لي خوې پکې ما سمندر کې غفي وې نڅو کې اومال غلن راو با انشاء الله پګوت غټه وره انشاء الله سور وړه وره امام ابو حنیفه او امام شافی رحمه الله او یو کول دی امام احمد رحم الله دار دی وې وې کفر تول ملت واحد دی څه دی کفر ٹھول ملت واحد دره زکو اوی دلتا اللہ وی ملتهم نو ملتې واحد ذکر کو او سور کافرون کی وی لکم دینکم ولی دین نو سمر کافر چی دی یهود نسوارا ان دوان سکان دی ٹولت یو ملتو وی او د الله حبيب او الله يا ثوارسو د دو ملتين والديو بل نبي او د الله رسول او الله يا ريث المسلم الكافر مسلمان بد کافر نبي راس نوړي وګور دې ما مغو حنفي ما شافري مولا يقول ما محمد رحم الله چه دا ټول کافران ملت واحد ده امام مالک رحم الله او یو قول یو روایت دے دے امام احمد رحم الله چې ان الکفر میں للن دا ټول الکفر جدا جدا دنو ندی یہودیت زانت ملد دے نصرانیت زانت ملد دے فلا یریسل یہودی ونصرانی ولا یریسل مجوسی یہودی دا نصرانی نمی راس منوری او دا دوارا یہودیان نسوارا با دا مجوسی نمی راس نوڑی او ایتاسو ای ملتا هم نو ای ملت کا مفرد دے خو اضافت شوی د کسرتا زمیر دے کسرت ملتا هم و دیدے که ملت مفرد پا تے نشو پدی کې جمع را لپ اعتبار دے اضافت بانے دا دمان مالک رحمت لا مجلس وګوره یو دین ته غدواړو د یو ټکی نه سوکو ملتهم د بازه موددین استدلال له بازه همددین استدلال ويخشت ان علماء اهل المدينه نو کلا کلا کثرت راضی په اعتبار د مضاف الیه وانه حذیبان بیا ګور پښولونو مسالې بنا کېږي یو جماعت د فقها اصول چې دا ټول کافر یو ملت ده اواز وی نداء هر کافر ځان ځله ملت دے. نو د پدیوانه سمره پښولونو مسالې بنا کېږي الزینا ته ناهمو الكتابا حقه کسان چور کړل دي مونږ غيته کتاب يتلونه حق تلاوتي لولي دلر په حق لوستو سرا يا تلا يسلوف معنا د ثابداري مرزي رواني دي سر په حق رواني دو سرا يتبعونه حق اتباعه راوانی کی دی پس پا کروانی دوسرا اولائک یومنون بی دغه خلق ایمان ساتي پدي و من یکفر بی چا چنکارو کود دینا فاولائک فا هم الخاشرون نو دغه خلق کوم زی کامل تا وان یاندي الذین نسوک مراد دی او څوک مومنان د احلی مراد دي او کتاب نه تورات او انجیل شریف مراد ده یاد کتاب نه مراد قران ده او د الذین اته داهمول کتاب نه مراد اصحاب دی د نبی صلی الله علیه و الیহি وسلم ته به پوښی هاوې سلام علیکم نو واخره دلترشن بسکیت این د ګل دریکا خوب به نه و دښتې ها اذن یزته پوس کومو سره خدای تل تاسو په فویا ایت پروتو دی خدای سموي الذين اتهروا الکتاب نو شک مرادی اخر کلمه کافی نه تیاره کیولیا بای پوسوی ها انز سر تا زو زانو ووجورې مړي اورې کناوري داس مړنه کې ژوند دې تا زو دا ما آسي پسې زانو ووجورې مړي اورې کناوري قسم دې مونږ به شکر او بازو ګو تا زو ټولو و اورېدل <سؤال> سمره کژاری او در کې لاس وخت نکې ها بای اخل کو پدې چا کې وې مړې اورې کناوري ها بای زمون ژوند دې درې پرورو سړی ها بای اخه تیار کلمه کافی ما سره نږدېم دي ها بھائی تاسو کې څوک پوي شو او ته الذي ناتهم ملک صفا صفا خبره کو ها څوک مراد دي یو وایا کتاب نشه مراد دي ها دبلته وایا دغه یو ما شاء الله افرید ګره د نور ګل غوډ نکړي اونن یې خیر اتا قسم دم ما سي له وي ټول دوره کې وګڼي دي صاحبای لکه کفاره ولا راجبه کوي شیماتي کې کنه پای پوه دا الذين اعتناهم الكتاب اهل الكتاب مر الكتاب نو سمراد دي قران کریم فز ولټا کده په نو سورا با ها ها دغور د آیات کې دوه ترجمې شوې یاد کتاب نو مراد تورات او انجیل او الذین نو مراد مؤمنان د اهل کتاب دي یاد کتاب نو مراد قران دي او مراد تی اصحاب د رسول الله علیه السلام ني الذین اذلتویتلونه حق تلاوتہی ا مصلب رسول اوس په ته لګی چې سو حق تلاوت کوي سوک پر اشتیا قرآن تناستے اچا اسے مخلنی ولے حوائی وصلیل ابرو رسیلو بائی بعض علماء وی دینا مراد تلاود دے لُلی حق لستو سرا اے حق لستل سری امر رضی اللہ عنہ وی هم اللذین ایذا مروا بی آیت رحمت من اللہ وی مروا بی عذاب استعازو منها دا هغه خلګته مراد ده قران تدبر سره لولي نو چې دا رحمت پایات آیات تیر شین ولته د الله نه د رحمت سوالو کې اجکل تیر شیدایات دا, دا عذاب سرا نو د عذاب نه فنا هی وو غاری نبی رحمه السلام د تلاوت بارک ابن کثیر ذکر کړی تا اللہ حبیب چی با پا آیات دا رحمت تیر شو نو دا الله نه دا رحمت سوال بے اوکو چې پا آیات دا عذاب بتے ریدو نو پناہی بے اوگوختام دا دا عمر رضی اللہ عنہ قول لے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِيهِ پا اغزات میں دی قسم ویچی روح میں دا غلاسو کرے اِنَّ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ی حالله حاللو و حرهمهرا مووه وي په غزات م د قسم وي چې روحم د غلاسو کې چې حالې حالو ګړلی شي او حراې حرا موګړلی شي ویقره اووه کا انځله هوله او حله ول دا سي لولې لکه الله را لګلې ولا يحرف القلم عما وضعه او کلمات د خپل ځنه تحریف نکي لکه څنګه وقران لولي ترجمه کې خویاثو داسې مقصدونه ذکر کړي اداسي په خلق شرم او نسبتونه کې چې دغه ټول د تحریف نه نوخود لستو حقت علاوه ته را نغې او پهې دا چې خبرې را نه کې چې قرران د هغ بالکل پاک دی په یو ټکی ځان پوهې کوي وله یو هرې ف کالیمه وا داسلی چې قرآ ل ب ټو کې جوړی چا سره دی ل لږي نو ټوله یاداتونه دی د غ سره لګول چې څوک دی خوښ دی نو د جنت د ټول غغ سره لګړه د جنت لو ولو او بل د کوم چې لو رسولو ازمو کلی دی یا او دې تبلیغ کې مونو ورو کې مخ کېره ناغرور غرور نه ورز غيله کولا وای د نوح علیه السلام کیشته وی جوړه کړی ټول خلق پکې کې دې هم غډو غم نکې اباې ته دا شي ونه کوي چې چا سره دینلېږي هغه چې سره عذاب وي اته لدی ته قرآن د دوباره کوله کرا غوسه را ناځي چې پین لسمه څه ده رزګور د خپل زینا به تحریف نکي سچي دي بس هغه هوايا ولا يتاول منه شيئا على غير تاويل حق تلاوت دي تو ابن مسعود رضی الله نوې یو شيبا چې کم تفسيره د داغه نبيه افلاڼاړي سچي دي بس سلف وي دي اوصى الله حبيب وي دي صد الدين مشران وي دي بس هغه تفسيره لي س بسمون الله حې لاوت سرتهي و عملونه ب محکې ی کمم چې محکاد د پاغیا ملکي و یکمنونه ب متشاې او کم چې متشابه حاد دفاغي بانروړي یکیلوونه معاش کا لالی ملا کمی خبرو بانی نپوئی گی نو ایر دابد علماء لیو نتپو سکو پدی نپوئی گو تزانا پاکی نه کوي لولی دا کتاب په حق لستو سرا اباز علماء ای حق لستل ترتیل سرے لولی پا کلارا کلارا پارا مرام اداد حروف د تجویل د قواعد مطابق کې او حق لستلسدی تدبر و تفکر کې او حق لستلسدی عمل پکے او دا اللہ دا حبیب کم صفات دینو آغا بدلینا لکا یہودو ببدلول آغا کسان چوار کڑ دے مونگئی تا کتاب یتلونہو حق تلاوتی لولی پا حق تلاو سرا دی پس روانی گی پا حق روانی دو سرا اولائی که یؤمنون بیهی داغ خلق دی چید ایمان ساتی پدی قرآن ومن یکفر بیهی چاچ انکارو خود دی کتابنا فاولائی که هم الخاسرون نو داغ خلق هم دی کاملو مکمل تاوانیان یا بنی اسرائیل کرو بیا تکرار دے او دا دلیل د دې په کمال غفلت وانه تاسو په تعجب او اجبار بار بار ولاوي تاسو نه ماسو پیری وی چې وښے یا بای تاسو نه نو دا کراوی خې نه خبره کرا نه راکنه تاسو ګوره زه مونږ بچیږی مونږ وای چې تاسو څه څه وکایي اګه تاسو دغه غافل یې دا دم رخاري او مهنت د سده پاره کیه څوک چې غافل وي زه دم په دې خپل غفلت جنا کړي قسم دې کچاو جوړل او د ورته او بل جلالي نورو خو خیالي او چې استاد دې ته پوښوږي جواب ورګي د امانه ناراضه کچاو جوړل مسله بس شي وګور دا چې خیال لی وادو کيلا سوجت کوي موږ بوله جوړو بای اپه جنا پوی که سب د جسم موژن نو مصاله د زاده درکای اګنا سب د ورجړ ک دوا کې فرق نین ورکول وله ورکای فوک جړیدل کې سب نه جاړي اوای مور بجیلاله خواو ورکای جو جړی کنه اته چې تخوالې خه بزرګر کار پریزي اوی بچې په جړا ده د رب مهرباني او د مور په مهرباني کې ډېر لوي سره ده دغه کله پدې خپل کمزورو جڑا پکار زه حوای چې د چیو سوال کې د روړی کې د غوښې د ترکډی چر کې پای ادا غب کې مدرسې پاګې به اکتفا نشته یو یوګش پکار د ځول لګسو کوم نو لږ څه دا وګړی کنا پای چې چیو روټه یا جامعه سپلای ته نو کله دې سوال شته چې علامه په قران په کې او دا سچ ویلې کېږي مادل متوجي کې جه زه لیکل کوم زه پاغه پوې کوم نو کومو جوړل مسله حل کیږي خو بازه هېږي وسی نه جوړم مسله حل نشي بھائی ا کلم کلم غوړوي دعا کوي چې الله په قران دا کوي ر څوک به دې وږي نه آمين دې دوکار څوک کوي چې قرآن دا کوي تاسو هغه ذکرخانه به څوک چلای کوي چې دې تکي داستب وګورې سره دعا غوړی چا کوم جوړل مسله به شي مسلې په ټوله شي یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل اور آیات کئی نعمتی اللتی نعمتون زماہا غا اناعمتو علیکم چی احسان میں کڑے دے پتاسو وانی فدولتکم علی العالمین او بے شکز چیم غوروالے میں درکڑے پا مخلوقاتو د زمان استاسو واتقوا يرجى يومًا ذا غور جزى نفس جدف بن kiaذاب يوم نفس نفس ذبل نفس نشير زرب ولا يقبل منها عدل او لم يقبل شيء ذي نفس نس جرمه ولا تنفعها شفات او ما فائدة ذي نفس مشرك الا دع شفات ولا هم ينصرون او نبد ذي سارا مدد تكريشي وذبت لا ابراهيم ربه بكلماتن مخك من اسرائيل حال ذکر کو دده کي ابراهيم عليه حال ذکر کي ياد کا وقت چې امتحان کړو په ابراهيم عليه السلام باندې رب هو رب داوی بکلماتن پيوشو حکمونو فسمهن نو ده پرکليو قال ربي كريم فرمايلي اني جاعلکل الناس ما بيشك ذا غرزم ده خلقو ده 파را امام قال ابراهيم عليه السلام فرمایلی و من ذریتی الله زما فا اولاد کیم دی دی امامان او مشران جوړ کی قال رب العالمین فرمایلی لا ينالو عهد الظالمین نرشی گی وعده امامت زما ظالمان او تا الله امتحان او ابتلا اختبار او امتحان تا د دې کې څه تکالیف شرعيه مراد دي او ولي کړي او امتحان خواغه سو کخلي چې اغل او د اځ اغه چاغستې شي چې هغه معلومنی نو امتحان راستون کې سوک دې الله دې او د چان امتحان اخلي نو اغه ابراهيم عليه السلام دې دلتوي ربه کوي وې وې د قبیله تربیت نو الله فضیلت ابراهیم علی السلام پالنه کولا باجولما ویداس کلمات سو ویلس ابن عباس رضی الله عنهما وئی سور امتحانات یو اودا الله سوالا ذ فطرتی کلمات نو یاو پاک مز مزه وا خلک څنګهالو لکه مونږه و داس کې خلک څنګهالو دارګیس تنشاپ په پوه رکھو وا ټول بریت لندول ګروب دول او یوختو کې کر خیستل ترخونو یوخت شو کول نخن کټ کول د نامین لاندې صفائی کول او استنجا کول او د ماشومان او ختنه کول ها سورشول بای لاسو اجتا سوچ مهره لکنا ویا ویدہ لس امتحانات او دا حساب د اسلام دي بعض وې دي نه غلس مراد دي لکایا سوره براءت سوره توبه یوصل دو لس یو لس صفات ذکر کړي ویدہ ته مراد دي او یو لس ذکر دي په سوره کې آیات پینځم دیر شم نمبر او یو ل ذکر دی فسوره مومنون کی او دغه شان ذکر دی فسوره مارج کی رضیله تقریبا صدیر جوڑی اباظی علماء و دین مراد اغه غٹ غټ امتحانات دی غره قوم نہ د الله ز شو خپل قوم وطن پریخو اول مهاجر ابراهیم علیہ السلام نے اوغ امتحان شو هغه وخت د ټولي دنیا بادشاهو نمروز داغه مخابلي له دریدو اوغ امتحان شو هغه ور ثور غرزولو او لا پیور ګلی گلزار کو دارنګ امتحان, سو دا اغای امتحان سو شو داغی بالمستیاوا اوغ امتحان شو بچه جب حقوق شو یاد دې کلماتو او نه مناسک الحج مراد دي د حج غټول مسائل په مراد دي وګوره دا غو امتحانات الله په ابراهيم عليه السلام کړیو اي په کې کامیاب شول نو الٰه العالمین ورتوي وي زد خلق تسکما تا خلق تا رحنما ومشرجوما احادیث صحیحہ کوم د سلف و, و نراغمی چې دینه سم مرادو چلا د ابراهیم علیه السلام باغ امتحان او ارتو اغه سم مرادو چې آیات کې داغه ذکر خیر فرمایي دی آیات کې داغي ذکر خیر فرمای نو دین کم امتحانات مرادو نو مفسرین ذکر کړی دی هغه چا امتحانات سو کم چې الله د ابراهیم علیه السلام ناغس دا فطرتي امتحانات دا فطرتی امتحانات یو پای کیسه ده اول ختنه ابراهیم علیه السلام کړی دارنګې دونکو نوو وخت د درخونو وخت شو کول د نامین د عامي صفایي نوکونه کټ کول بريث لندول دا فطرت سنت دي چې ابراهیم السلام نا الله د دې سره امتحان یې غسته وګړو ګیروګدول د شریعت مطابق او دګی د بارکه د اهله علم او دو مسلکونو رسو کوئی جګیرا لري پرې خو بس چې څومره لویږي نو چې ډېو نه اوازو نماوي چې موټی نه آفا لا بیا څکوږي د باندې علماو کتابونه لیکلي دي علامه الباني کتاب لیکله شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله کتاب لیکله شیخ الحدیث مولانا صفراسان صفدر سی کتاب لیکله او بریتلンドン د ترخونو ویخته یې سلې کې سنت سره چشو کې ابای سنت سره شکول لاره دضا هغه دې کې دې کې مسواک سنت د مسواک دی او دې کې دا دې کې استنشاق دی اوګه خته کڅوک دغه شان راون پریې نه داام جازې ص د دی ته وي اللهبي ص خو غوره په کې سر دی ې منځ کې کرهوه او باې او خت او بلپله کې اګه نکونه به د سرختتو ورونه آپله نورسیوا نه پریې تر خوونو وخته شوکل دا به د سرویختو ورونهپله نه پریې دنا مین لا دی صفائی حدیث دی او دا حدیث دی د مسلم شریف چې د سلویختو رزو نه به اپلا اړینا پاکستان خو لا په تفصیل کټکه لسرز په څې کټکه خو سلویختو نه اپلا نه من راغني اگر ترخونه کو شکول شنو سنت فقیده دي وکړه چا له عذر امام شافعی نه مولا وی ترونه خریل شو کرا غ غلیوی چې ګورماله پته دي چې سنت پکې شکول دي و زماده درغونو یو اقطدم را شخصي بعضي شخصي ته ما نه تکليف ملاوي نو ګبيهه پکې حلقيا بل سچاسوکل ها ا مولا القاري رحمه الله عليه واقعه ذکر کړې و يو کیسه خوان ده دروغ کې صحیح کوله او سړي ناس و اول ولې نشول عالم چې دروغ مو ازګه باعث لکه دروغ وایي چې وای نو ما راي ملي سمداشتي نشي داغه دروغ نو ویا پاسې نو دې غريم نور سنشن کولې نو بس د وی دنا وسی سوګنی ولې د خپل سنت طریقو کا ترخونه صفه کول نا غوائز ور لغوسه وېزو واعظ کوم مال یوګمري ترخونه شو کیه قرته دما د سنت تی ته غدارو وې کپونه شوی په خبره پات وېزو په سنت طریقه کې لګي د غدارو خرافات رجاله مې یوګنی ولې ښه خبره ده چې سبو حکم پدې سنتو بااملوکم پریته کوم ګره اهلی الملیکری خزاله چې پکې چي کټشي زکات د د پتری او د پاکای دی کټکول ته امام مالک رحم الله مسلووی او احناف علماء یې قائل دي سړي احناف علماء یې سړي هغه وی ک شو خلک درستی دي د دې کې دا تدبر وال بیان والم وئی سنت دازي چې د بریثو نوواله پکینچي یہ احفاء کې بالکل د ویخه کټکي قویلاک لیسا ہونا من النصوص ما يدل على تحریم الاستحصال والحلق پس سنتو کې داسه خبر نشتا چې ګنې حلق دې سوی حرام او ناروا دي حلق دے سوی حرام او ناروا دي بلکه د دنیا په لویو کتابونو کې یسو کتابونه دي او محلا د ابن حزم دا هاه وي د دنیا په کوچ ټکو کتابونو کې سری محلا د ابن حزم دا وېدا پاتیا جلد کې وا اوس لک جلد لري الله دې د مليانو د خپل مند حسد او سوي دې سلسلې چې حسد و. نو یراه له غټو کتابخانه وله وسووله ابن حزم رحم الله تعالی نو دا دا په پیادولې کری اغه اصل نسخه سو زیدل یغه اتیا جلد او سوره وا محلل اصل کې فاتحه او جلد کې وا نو تاسو دنیا په لیو کتابونه کړې هغه او باب تړلې چې کوم رسوم رسوم صحابه بری خړلې نو کوم چې ناګورې چې باید دا د فقيه او مسله دا ندېو په لاره صحابه دا ویلی بل بل دا ویل دا یو ليو ذخیره را هغه او باب تړلې لکه د ویتر مبارک وي ویتر دورا کا دومره دي یو سلام باندې سمر صحابو درې رکاته کړی دا مسلیل او وسترخه لای محلا د ابن حزم رحمۃ د دنیا په لویو کتابونو کې لوی کتاب ده وګورو په حلقو استیسال په تحریم باندې دلیل نشته بلکې د احفا غا ماناو نو دغ دلایل دغ کلمات چې ابراهیم علیہ السلام وقول او پدی بانی پی اللہ امتحا نغستیو یاد کا غوخ چی امتحا نغستیو د علیہ السلامنا ربو رب داغی بے کلمات پیوسو خبر سراب یوسو حکمنا ناغافاتم مہن پورے کل اللہ ذی منتم ذخل رب د حکومت او پر اکول توفیق را کی ور الله ابراهيم عليه السلام بارک ای دل تم तारीफ کئ او رست براشی و ابراهيم البلوي وفى وې زمابراهيم پېچ نهي زمہ حکم او د عروفه داروا الله حکم کړه بچه ذبح کا نمخ تن له اړول هر حکم ته سکني تا اللہ حکم من لے ذکر ویوات تخز اللہ ابراہیم خلیلا اغی پورکل قال انی جاعلو کلن ناس امام فرمائی دیو اللہ وی بیشکز گرزم تا دخل کو دپار امام دینی مشر در نجوروم قال و من ذریتی فرمائی لی ول اعظمات اولاد نم دینی مشران جوړکه وګور د دینی مشریبه د الله نغواړي ابراہیم عليه السلام وخته کنا القران کرا روان دي سوره فرقان کې وي ربنا هب من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے رب اوږر زه مونږ توبخې زمونږ د بیبیانو زمونږ د خاوندانو زنان او زمونږ د اولاد نه اخواله دسترګې اوږر زه مونږ د متقیانو ديني مشران یو مثال ولاو ذکر کړې وای دنیا وی مشری باندې د الله نه غواړي نه به خلق نه غواړي او کلم د ذی ثقازا کوي ته ټول سمجھدارو خلقو سره دا فکر دی چې مونږ به د ازات څنګه جواب ورکو اګه زداځو هم چې الله ما دې ټول کلي بشر کې د دې سوال یو مقصد غوړې دا چې الله تاسو یو شيره په سر کې دې ټول ته پوز م باندې پرځ د قیامت کې بشر نبس کې كلكم راعن وكلكم مشغول الرعيته بوج دې کنه دې هي چې موږ دې محلي مشر کې جما نه سبا دې ته پوز نو غره دنیاوی مشری وینه د الله نه غواړي او نه به د شان غواړي نه د مخلوق نه غواړي او دینی مشری دا د الله نه غواړه وجعلنا للمتقین نعما اني جاعلك للناس نعما قال ومن ذريتي يلا سمافاو لاس ک مشران جوړکې قال لا ينالوا عهد الوالمين دایا ته وی دلیل ده عصمت الانبیا امامت نه مراد امامت نه نبوت ده الله وی ظالمان چی وی نویت پیغمبرین ورکو نبی چی وی اب معصوم وی اقم چی ظالمان وی اغیت نبوت نشی نو یاد د دینو ده عصمت د عصمت الانبیاء دلیل الایات کی دلیلو او پس عصمت دا پیغمبرانو قال رب العالمین فرمایلو لا ینالو احد الوالمین نرشی کی وعده د امامت زما ظالمان تا ای ظالمان اذن نبوت مقام تنشر سے و اذ جعلنا البيت مثابة للناس دې نومه ان شاء الله بیا وایو وردا شکوي داتو لبای کرام خواري کوي نو خواري خو کوي ماشالله سار ناناسي یا تا تاسو وګورئ یی د کاندارانو شوخ سار ناناسي داسه سودا خرسيږي او داسه خرسيږي نوی د خرسي دوه پارسوال کوي ک نه کوي کشم دکلب کې علماو لراشي وې زماسه سودا د خرسيګي س وظیفه را لوخې اته ژه تاسو ته پوز نو کړې وظیفه می در لوخې لمره ناز پټولې وي و چې خیال ني یو خل کل کوي بل الله نه जाणي چې الله به دا سینه د دی, دی علوم د پارس کی کولاو کی او د قران او سنت با عمل عالمانو او عالمات جوړ شي دخواري کوئ محنت کوئ کمه دینی کم زوری د پاغې الله لهسه کوئ جړهله کوئ کم دینی کم زوری ده پاغې الله له جړه کوئ الله د ټولو خامه په ایمان کې یاره بهکرمه خمه و په ایمان کې او الله د خرابې خاتمې نهمونږ ټول په خپل فاظت کې او ساات. إله زمونگا او د ټول umat دي ني دنیوي حاجتونو تر شره کې او زمونگا او د ټول umat دي ني دنیوي پریشانې ختمي کې صبر بیماران لیکو روه اسپټالونو کې الله تو ور ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي بیمار دې او سبا واغه بیا اسپټال کې خی د دو دعا بار کړي مېری حوای دعا ور ته وړې جې اکم ڈاکٹر و طبیب لیخی اللہ <تصالح> تو ارلہ شفا ورکے سمر بیماران دی اسپتالون و کورونو کې اللہ تو ارلہ شفا اے کاملہ آجل ورنسیب اکے اللہ زمون د طالبات و طلباؤ کی کم بیماران دی زمونگ او د طول امت پا کورونو کی کم بیماران دی یا رب کریم شفا اے کاملہ آجل ورنسیب اکے اللہ مونگ حاضرین و غائبین او کلی چاہ دینی دنیاوی حاج اللہ لا صدر لغرولی سی لا سنا دغه حاجتون د پوره کولو نډکې الله د چا پریشانای دي ټول پریشانای ختم کړي د کوم مسلمانانو د دشمنانو تروب غنای دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله د هر امتی نه جانو جان او د حیا حفاظت کړي الله د هر زی شرنا نه د هر ظالم د ظلم نه د هر حسدي د حسد نه مونږ ټول په خپل حفاظت کې او صادق الله دے چا اولاد دی نیک عمل صالح اولاد ور ور کی الله دے چا اولاد وی لاګه منو لونا د غیب او ندني کو رشتو بدو بشورتو کی الہ العالمید زموږ د دا دوره تفسیر او نور څومره دوری شورو دی په خیر عافیت اختتام دورسه او د وین کو او رضن کو د تمام انسانیت او جن لپاره تر قیامت الله دی هدایتي او ذریه جوړک اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا <تصفيق> وفي الآخرة حسن وكنا عزابا مع رسول